Jó reggelt. Jó reggelt, én is ezt akartam mondani. Rég hallottuk én egymást. Igen, szervusz. Boldog új évet. Bol boldog új évet. Mi a fejedben? Éppen dolgoztam, de, de átállok. Mit dolgozta? Most éppen a... Képzésünkkel foglalkoztam, ahol jövő héten elég sokat fogok tanítani, és annak a, az anyagát állítom össze. Mi a tantágy? Közpolitika alkotás. Ez a nézők, hallgatók kedvéért, akik esetleg nem emlékeznek rám, még tavaly beszéltünk arról, hogy az Egyensúly Intézet indít egy állami nagy elismert képzést, az ibs sel együttműködve, ahol úgy úgynevezett szakpolitikai menedzsereket Képzünk, ami azt jelenti, hogy nem politikai vezetőket, vagy politikusokat, hanem azokat, akik a szakmai munkát, vagy a tartalmi munkát végzik, polgármesterek, képviselők, miniszterek, európai parlamenti képviselők mellett, és ennek a részeként én tartom a közpolitika alkotás nevű gyakorlati jellegű kurzust. Mi az a közpolitika alkotás, Gábor? Politika politikatartalmi oldalának a szakmai hátterét biztosító készségek és tudások együttese. Nevezetesen az, hogyha neked, mint miniszternek például van egy célod, amit szeretnél elérni szakpolitikai téren, akkor ez tartalmilag hogyan tud eljutni a víziótól a megvalósításig és az utánkövetésig. Ennek nagyon, nagyon sokféle gyakorlati készsége van, amit nem nagyon lehet máshol tanulni, amennyire én tudom úgyhogy mi ezt a hiátust próbáljuk betölteni. Tehát itt nagyon-nagyon sok mindenről beszélünk, tehát onnantól kezdve, hogy milyen ö, technikai szempontokat kell figyelembe venni, tekintetbe venni a szakpolitika alkotásnál, hogyan legyünk adatalapúak, hogyan dolgozzunk külföldi példákkal, milyen számokhoz, adatokhoz rendeljük azt, amit szeretnénk elérni, mik hogyan válogassuk az eszközöket, hogyan tudjuk korrigálni az esetleges nem kívánt következményeket, tehát egy szertágazó történetről van szó. Filippa Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Neked az ezzel kapcsolatos szaktudásod, mint híres, különböző posztokon helytálló miniszternek hol van? Hogy honnan van? Hát a, én viszonylag régóta foglalkozom szakpolitika alkotással, pont tegnap merült fel egy beszélgetés során, hogy a, már egyetemen a szakmai gyakorlatot én a, az országgyűlésnek az egyik bizottságában szereztem, ahol pont ez volt a feladatom, tehát ezt gyakorlatban ismertem meg már a úgynevezett pályának a kezdetén, és hát most már lassan hat éve dolgozom egy közpolitikával foglalkozó agytrössznél, ahol nagyon sokféle politikai és gondosági szereplővel együttműködve eléggé sok szakpolitikai projektet vittünk véghez, tehát a gyakorlati készségek azok jó részt innen származnak, ezt nyilván én szakirodalomnak a megismerésével évek óta bővítem, egyébként pedig a, a lórámra olyan gyakorlati tapasztalattal rendelkező, különböző szintekről érkező szakembereket is meghívók, akikkel beszélgetve más perspektívából is rálátást kapnak a hallgatók erre a folyamatra. Hány embernek tart a szúrát? 16 fő most a csoportunk. Életkor? Hát nagyjából olyan 22 és 50 között lehet. Férfinő, nőférfi? nagyjából 40-60% lehet ad arány, de ezt most nem tudom biztosra mondani, de körül ez a nagyságrend. Na, a végtelenségig tudok egyébként beszélni róla, tehát ez egy <gül> nagy, nagyon izgalmas projektünk most. Nekem, nekem az a célom, hogy legyen egy olyan olyan uh, most az istálló szó jutott eszembe, de ez nagyon rosszul hangzik, de egy olyan képzési uh, hagyomány, amiből ilyen szakemberek ki tudnak kerülni, és hogy előbb-utóbb a döntéshozók tudják azt, hogy ha valaki ezzel a diplomával rendelkezik, akkor annak nagy hasznát tudják lenni a gyakorlati politikában. Mi azt tapasztaljuk, mozgolódunk ilyen körökben jó régóta, hogy, hogy sokatnak jelent gondot az, hogy, hogy nehezen találnak olyan embereket, akiknek rendszeres tudásuk van arról, hogy a politika tartalmi oldalát azt hogyan kell de nagyon sok nagyon jó kommunikációs szakértő van, nagyon sok jó politikai tanácsadó van, de olyan, aki tudja, hogy merre kell fordulni a folyosón egy minisztériumban vagy egy önkormányzat épületében, olyan, olyan viszonylag kevés van. És ez hát nem, tudnék, nem tudnék sok dolgot mondani, mi jobban illene az Egyesúi Intézetnek a missziójához, mint egy ilyen hiátusnak a betöltése. Túl jelentkezés volt? Az utolsó pillanatokban igen de most mi nyilván küzdködünk azzal, és ilyen szempontból jó is, hogy beszélünk erről, hogy, hogy nem, nem tudnak még erről az emberek, hogy ez elindult, mert most tartjuk az első fél évünket, és azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen közismert dolog legyen, vagy közismert lehetőség legyen, hogy erre lehet jelentkezni. Hány év? Hát egy egyéves képzés, egy szakirányú felnőtt továbbképzés, amit alapvetően munkavállaló embereknek tartunk. Mit kapnak a végén? kapnak egy állavilag elismert diplomát, oklevelet, ami nagyjából egy ilyen, azt hiszem, BAM-a diplomának felel meg, de soha szóval nem vagyok jó a felsőoktatási kategóri, kategóriáknak a... Hát nálam csak jobb kérdésében. lehet. Uh, hát, és ezt a piac mi alapján fogja majd beárazni? A tapasztalat alapján? Reményei szerint itt a... Itt két, két forrása lesz majd a beárazásnak, az egyik az, hogy az Egyenső Intézetnek is, és másik oldalon oktatás szervezőként az IBS-nek is azért van -e egy reputációja. Másrészt pedig azt reméljük, igen, hogy a tőlünk kikerülő szakemberek a piacon fogják igazolni azt, hogy ez egy, ez egy hasznos tudásbiztosító képzés. Emlékeim szerint, amit megosztottál erről a tevékenységről, az mintha arról szólt volna, hogy ezek az emberek már eleve arról a helyről jönnek, óva visszamenve nagyobb tapasztalattal fognak rendelkezni az oktatás révén. Erre rosszul emlékszem? A, ez az ide ideál, vagy, vagy erelőttük be a, a, a célkülönbséget, de a gyakorlatban nagyon sokféle háttérrel érkeznek emberek. Tehát nem arról van szó, hogy egy-egy intézmény delegál valakit, hogy tétegyétek egyétek tökéletesül? De erről is van szó, meg van olyan, hogy valaki a saját szakmai képesség készletét szeretné bővíteni. Hát ez, ez úgy van ugye, hogy ami, ezt Umberto Eco mondta azt, hogy amikor egy író ír egy regényt, akkor van a fejében egy elképzelt olvasó, akinek a tudásához, elvárásához és Olvasási képességéhez igazítja a regényt, ez a mintaolvasó, nekünk a minta hallgatónk az az, akiről te beszélsz. Aztán a gyakorlatban, ahogy nagyon sokféle ember kezébe kerülhet egy regény, aki aztán kezd vele valamit, vagy nem kezd, ugyanígy a gyakorlatban a. A hallgatók is nagyon sokféle motivációval meg hátére érkeznek. Itt ugye szűkíti valamennyire a keretet, hogy van itt egy tandíj, egy önköltség, uh, amit valószínűleg könnyebben fizet ki egy cég vagy egy önkormányzat, de olyan is van, aki saját magának finanszírozza a továbbképzését. Vajon Honoré de Balzac fejében ugyanaz volt, mint Umberto Ecoéban? Más volt az ő mentalitása, szerintem ő egy elképzelt mennyi ítélőszéknek írta, és az utókornak a regényeit. De persze, hát ő is, ő is valahogy igazítja valamilyen kommunikációs közeghez a regényeit. De ez nem túl mér Nem, szerintem ez, ez intuitív inkább. Tehát azt hogy te ezt utólagosan szavakba öntöd és leírod, hogy hogyan működik az író és az olvasó kapcsolata, az valami és Mozart a, a címol misét is így írta, és így nem fejezte be? A zenéről van neked jobb interjúalanyod, aki tud nyilatkozni, de... De, de könyörgöm, nem válogatok, beszélgetni. Mozart is, Mozart is igazodik egy, egy, egy hagyományhoz és egy, egy kódrendszerhez, amit aztán feszeget, meg pont ő az, aki, aki szétfeszít, de ő sem ugrik el rögtön a, a, a 20. századnak a zenei fordalmához. Tehát valószínűleg igen, ott is van valamilyen mechanizmus. Nagyon szép a címul mise, és én, aki azért a legkülönbözőbb gátlások és egyebek között vagyok, és hát gyakorlatilag ugye semmihez se értek, de ez a foglalkozásom, hogy közben megpróbálok kiigazodni a világban, és ezáltal másoknak is segítséget nyújtok, ez a prekoncepcióm. Azon gondolkodtam, miközben hallgattam a művet, hogy nekem egyébként, mint nem zeneértőnek, pontosan tudnom kéne az, hogy melyik az a pillanat, amit egyébként talán egy spanyol zeneszerző uh, alkotott, hiszen uh, uh, befejezték. Uh, Jordi Szavál segítségével a címolvisét, ami befejezetlenül maradt, és az volt bennem, hogy hát én milyen kulturálatlan barom vagyok, mert hogyha most hírta azt kéne mondanom, hogy tudod, Honpola, eddig eddig a Mozart, most pedig ez az ismeretlen, vagy ismert, de nem mozart azonos személy alkotta meg ezt a részt, akkor ezt nem tudtam volna megmondani, annyiban segítettem magamon, ez ilyen fiala van, ha más nem, más nincs, Szamár is megteszi, hogy otthon meghallgattam a címol misét, valamint megnéztem, hogy általában a címol misé milyen hosszú, és akkor ahhoz képest, ami az után volt, arról azt feltételeztem, hogy azt már nem a módszert írta, de hát ugye az a helyzet, hogy a zenekarok se játszanak egyforma tempóval, tehát egy és ugyanazt, tehát ugye ez a Gidon krémer féle négy évszak, ami ugye sokkal rövidebb bizonyos tételeit illetően, mint amit általában a Vivaldi előadásokkor szoktak művelni, úgyhogy én ott feszengtem, de hál' Istennek ezt a feszengésemet ezt csak a hompola ismerhette óvatosan, mert a Szavák a katalán, úgyhogy lehet, hogy megsértődne a Spanyolra. Igen, igen, uh, igen, igen, igen, igen, igen. Én, én is meghallgattam a, a műsornak a hatására, úgyhogy ezt utólag is nagyon köszönöm. Uh, csak, hát, annyira, hogy a, ahogy egy katalán zenekarral volt, és a katalán valamilyen katalán önkormányzati vagy nem tudom milyen szerv támogatásával jött létre. A katalánok támogatták meg a franciák, hogy hogy kerültek így össze, nem tudom, de azért úgy tűnik, hogy támogat hogy nem tudott volna létrejönni ez a produkció. Uh -huh. Tovább gondoltam ezt a, ezt a mintahallgató kérdést, és eszembe jutott, hogy a, amikor olvastam a kedvenc operának, a Trisztán és a hátteréről, ott kiderül, hogy a, az elején voltak zenekarok és énekesek, akik visszadották a művet, hogy ez nem zene szó szerint, tehát nem lehet lejátszani, nem lehet előadni. Ami annak volt köszönhető, hogy ez a nyitánya gyakorlatilag annak az 50 éves forradalomnak, ami a, a 12 fokú technikához és a Sömbergi zenei forradalomhoz vezet, és egészen szent túlságosan előre szaladt ahhoz képest, ami a 60-as 70-es években uralkodott a zenei életben, és nem tudták követni a korban. Tehát valószínűleg le lehet írni egy ilyen mintázatot, hogy egy szerző az mennyire van tekintettel a korának a mintahallgatójához, amivel valószínűleg elvesztettük most a hallgatóinknak a többségét, de szerintem elképesztően izgalmas kérdés. És egyúttal válasz arra, hogy miért van az, hogy vannak szerzők, akiket inkább az utókor szokott értékelni, mint a kortársak. Azt hiszem, hogy Sönbergben holnap lesz részem, ugye péntekben. van. Igen, Hol. megyünk a honpolával a zeneakadémiára, most hihetetlenül kulturálódunk, vagy nem kulturálódunk, hanem nagyon kitesszük helyes. magunkat kulturális eseményeknek, legalábbis az én esetemben erről van szó, tehát üm, igyekszem valahogy felöltözni, megkérdezem a jegytől, hogy most hova megyünk, mit fogunk látni, és akkor de például erre a Mozartre-re felkészültem, meghallgattam a címon, és is nagyon megvoltam vagy nekem ez megvan. Függetlenül hogy nagyon érdekes, hogy immáron két olyan CD-n van, amely az idővel megöregedett. Ez nagyon meglepett. Az egy. egy ment fizikailag? Egy pasió, amit, egy bagpasió, amit elővettem, az a szószoros értelmében a kezemben pattant el. Elég ilyen nemítélhető módon először vettem volna ki, de soha többet nem is kell, hogy kivegyem, mert az lejátszhatatlan. És van egy másik CD-m, ez egy Marian Faceful CD pontosabban mondva Blu-ray, amin van egy folt a hátoldalán, de az nem egy általam létrehozott folt, hanem amit valahogy az idő alkotott oda, aminek következtében a lejátszó nem játszol le. Így aztán permanensen szembenézek a saját Derekan mellett az anyagfáradással. Ez érdekes, hogyha visszaemlékszel, hogy a 80-as-90-es évektől kezdve nagyjából öt évente hirdettek forradalmat az adat kulturális adathordozókban, legyen szó zenéről, vagy akár újabban ö, írótszövegekről. És tulajdonképpen az a tanulsága szerintem ennek a 30 évnek, vagy most már 40 évnek, hogy a tökéletes adathordozókat azokat igazából kitalálták, mert korábban. Tehát, hogyha belegondolsz, tényleg a CD-ket ma már nem lehet használni, MP3-ról, meg meg Blu-ray-ről, már egyre kevesebbet lehet hallani. Tehát, hogy, hogy milyen érdekes ez, hogy a, az öröknek, tartósnak és szupernek tervezett adathordozóknál mondjuk egy könyv az, az mennyivel, mennyivel tartósabbnak bizonyul. Ez nagyon érdekesen alakult, mert szemben a nyári olvasásommal most átmenekítettem az tére is. Lehet, hogy nem úgy olvasok, ahogy kellene. Tehát most például egy Nezbó krimit olvastam, és lehet, hogy ez a Nezbó krimi elvette az időmet egy Umberto Eco könyvtől, de, de olvasok. Annyira, hogy én most átmenetleg hosszabb időt töltöttem Sopronban, és hát az elmúlt napokban ott sem volt jobb idő, mint Budapesten illetve hát nem tudom, hogy jobb idő volt-e, vagy semmilyen egyszerrel, nem tudok két helyen lenni, és mint valami tüdőszanatóriumban fogtam magamat, és kimentem az erkére, re nagy kabátban, kivittem még a paplant, és úgy olvastam. Nagy kabátban, sapkában, de megfagytam. De nagyon, de nagyon jó volt. Hát nagyjából egy hármnyed órát tudtam így kibírni. És minden nap osztam. Miért baj az, hogy Nezbőt olvasol? Hát, hogy Ez nem, nem nem nem nem magas irodalmat hát, hát, hát, hogy ne nem lenne ezt, az, ne haragudj, én most felmentelek a jönetből, az magas irodalomnak számít. Úgyhogy, úgyhogy ne, ne szégyenkezde miatt. És hát, ha már az Echó-t ő az, aki, aki nagyobb... Ne emlegetted. Szépen... Ne, ne, nem. te mondtad, hogy nem Echó-t a Nezbőt. És hát a Dekó az, irodalmárként azért jelentős érdemeket szerzett abban, hogy kimutatta az úgynevezett irodalom és az úgynevezett populáris irodalom közötti határvonalnak a az újtságát, tehát hogy felesleges és butaság eszembe eríteni. Csak szerettelek volna most itt felmenteni, ha már kulturális ajánlóba mentünk. Tehát... Rengeteg könyv van otthon, ami vár rám, tehát ö, még könyv... Ilyen, neked szép könyvtárod, van egy kaotikul, de nagyon szép könyvtárod. Igen, hát az egész életem kaotikus, tehát e, hát nem kaotikus, nincs benne úgy rendszer, mint a tiédben. Tehát ugye, és akkor az aktuális hangulatomon múlik, hogy emiatt jól érzem -e magam, vagy sem, mert ugye, ha az ember elkezd idomulni ahhoz, hogy valaki valakihez hasonlítsa, mondván, hogy mennyivel különben, akkor teljesen elveszti az önazonosságát, és azért erre azért változatlanul képes vagyok. Tehát, ha van valami De? állandó, Uh, ugye valaki a szerenységet szereti magában, én az örökös helykeresésemmel vagyok elfoglalva, így aztán a honpóra szerint nem érek rá kellőképpen másokra, de azért igyekszem valamelyest odafigyelni másokra a nagy helykeresés közepette. De ezt, ezt nagyon jól mondod, a, sokszor gondoltam már pont nálad azt, hogy mennyire sokat elárul valakinek a jelleméről, a, vagy az egyéniségéről a, a könyvtárra. nézem magába az a hallgatónk is, vagy nézőnk is, tehát, hogy nálad kisrendszerek vannak, az látszik, hogy néha egyma, egy, egy időszakban egymásra halmozódik a, a kisrendszer a könyvtáradnak az egyik részén, aztán az megszakad, és valahol máshol egymás. Tehát, hogy vannak ilyen kis következetességek a könyvtárban, miközben ezek ilyen hangulati hullámokat sejtetnek. Ahogy az, élet, az életemben is. Igen, igen. erre utalok. Erre utalok. Nálam követes rendszerek vannak, de szintén nem következetes. Mindenki nézze meg otthon, hogy milyen rendszer van a könyvtárában. Neki nézze meg, hogy milyen rendszer van az életében. A kettő ugyanaz. A szondod? Hát azt mondom, hogy van kapcsolat szerintem a kettő között, igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy elő fog-e kerülni, és mit Ádám sportért felelős államtitkára szeretnék vele beszélgetni, milák ügyben. Néha vannak ilyen felhorgadásaim a, a, a, a hétköznapjaimat, illetően én tudomásul vettem azt, hogy van a kejfelyen csint túl is élet, de azért azt kell neked mondjam, vidáman, szomorúan, reálisan, megfelelően rész alá húzandó, hogy... Azon például nem tudom túltenni magam, hogy mindaz, amit én gondolok a világról, ezekben a reggelekben ütköztetve volt mások véleményével, és független attól, hogy én velük egyébként hogy jártam el, annak a hiánya az, az óriási. De most milyen hiányról beszélünk, Mert most éppen... A, a, a adott esetben a, a, a telefonálókkal való beszélgetésről, bár amikor meghalt a Marian Faithful, akkor nagyjából otthon mindent úgy hallgatta, mint hogyha egyébként. Tehát a Marian Fészful-al se ismerkedtem volna meg ilyen behatúan, hogyha egyébként nem lett volna aláfestőzene a szóátvit értelmében különböző műsoraimhoz. Mm. Azt áruld el nekem, hogy miközben este majd biztos ezt is meg fogjuk beszélni, de mindaz, ami az amerikai Egyesült Államokban zajlik, az mennyire változtatja meg annak a tanításnak a belső tartalmát, amivel te foglalkozol, mert... Um, Ugye például az, hogy van egy ország, amely egyik pillanatban másikra a különböző nemzetközi egyezményekből úgy lép ki, hogy közben azoknak az egyezményeknek a tartalmát negligálja, amelyekre el kapcsolatban, te egyébként, és most nem véletlen hagytam ezt a beszélgetésünk legvégére, mert erre akarok a legkisebb időt szállni, miközben ugye ez egy több kötetes beszélgetés lenne, ez élesen szembe megy arval, amit te a világról gondolsz. Az a kérdés, hogy ezeket mennyire komolyan, vagy mennyire nem komolyan kell gondolni, miközben például ilyen rendelkezése következtében ugye a Szabad Európa most két munkatársától is közös megegyezéssel megvált, ami egyébként nem azonos a klímaegyezménnyel, vagy adott esetben a WHO-val, vagy az ensz de mégis valahol kapcsolatban állnak egymással kicsit nehéz helyzetbe hozol, nem szeretnék benfentes információkkal kereskedni, nincsen köze az elbocsátásoknak ehhez egyébként, de ezt mástól kell majd megkérdezned. De ez így van, jól, hogy elmondtad, köszönöm. Jó, jó, tehát hogy nem... És a nem, többi? Nem nem Engem ebből a történetből az írgat a tanítás szempontjából, hogy, hogy arra mi külön néhány órát szántunk, hogy beszélgessünk arról, hogy a szakpolitikának és a mondjuk így, hogy hatalompolitikának a mesterséges szétválasztása az az életben mennyire nem magától értetődő. Tehát a politológus hallgatóknak első órán felszoktak rajzolni egy háromszöget, hogy a politika három dologból áll, közpolitikából, intézményekből és hatalmi politikákból, amiknek más a más, máshogy működnek, és meg kell őket különböztetni egymástól. Az angolban eleve három különböző szóval rájuk, csak a magyar mind a hármat politikának hívja. Ez részben igaz, mert gondolkodnunk kell valahogy arról, hogy milyen dimenziói vannak a politikának. A gyakorlatban nincsen, nincsen a politikának a hétköznapi hajszájától elkülöníthető szakpolitika. És ez például egy gyakorlati szakpolitikával foglalkozó embernek egy nagyon fontos tudás, hogy mindig a szem előtt legyen az, hogy amikor ő tartalmat gyárt, és az íróasztal mellett nagyon jó javaslatokat megfogalmaz, azok politikai térben és kommunikációs térben kell, hogy érvényesüljenek. Kell lennie egy politikai fenntarthatóságának, kell mögé koalíciókat állítani, hogy annak legyen ereje, és ne csak szép szavak legyenek a papíron. Tehát ilyen szempontból az érdekel. Engem nem, én nem értem azt, a valóbb szintén azt, hogy hogy a politikára valami egészen új szakaszába léptünk, és megmagyarázhatatlan logika szerint kezdett működni a, a politika. Inkább azt értem, hogy van egy izgalmas oszcilláció a szakpolitika és a hatalompolitika között, ami most egy kicsit így felerősödött. De abban egyetért tudom, hogy velem, hogy miközben Igen. valószínűleg erről önmagában hosszú ideig beszélgethetnénk, most hogy a következő alkalmakkor, ennek egy évként itthon, az értelmes interpretációja, amiben most belekezdtél és nem fogod tudni az időhiány miatt befejezni, abból viszonylag keveset lehet látni, hallani, olvasni. Igen. A médiatélet most nem kedvez ilyen típusú elemzéseknek. És azt az egy kérdést meg hogy miért? Ezt nem tudom röviden megváltozni, úgyhogy lehet, hogy ez máskor érdemes. Jó, vagy este elmondod. Jó, oké. Okay. Oké, okay, köszönöm szépen, további a sikereket. Szia! Viszont kívánom, szia! Hívjuk fel a Brasis Tibor polgárt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ez még az élőműsor varázsa, mert aki adott esetben ezt a YouTube-on megnézi, ha le a gőző nem lesz alul, hogy este tízkor, amikor megnézi, akkor miért kell neki azt hallani, hogy jó reggelt kívánok? Hát, de tudja, hogy ön mindig reggel csinálja. Hát vagy tudja, vagy nem tudja, azért ez már közel sem annyira evidens, mint amennyire volt évekkel ezelőtt. Äh, hallottam, amikor Baka F kollégának szólította önt. Ja, igen, igen. Ez, ez, ez egy érdekes, egyébként én azt látom, hogy az újságírók sértésnek veszik, hogy én csináltam az önkivételével, hogy ezt hozzá, bár nem tudom, hogy újságírónak tartja a magát. Nem tudom, a... most nem tudom, minek tartom magam. <laughs> Tehát egy kicsit, mintha az vennék azt, hogy én nyitottam egy podcastot. Mert az a kolléga sem volt teljesen jó, jó indulatú kolléga szólítás. <laughs> Most nem udvariaskodom, annyi minden van itt előttem, ráadásul egy nagyon izgalmas beszélgetés volt a Filippovval. A Filippovval nem beszélgetni az egy bűn. Tehát a Gábor olyan mértékben tud tiszta vizet önteni a pohárba olyan kérdése kapcsán, amelyek engem foglalkoztatok. Tehát a legutolsó kérdés az volt, hogy ez az egész Trumpi világ, ez mennyire más... Tehát ő egy szak, Tehát most elkezdett az Egyensúly intézette egy szakmai oktatásba kezdeni önkormányzati vezetőknek, vagy önkormányzati dolgozók képzésébe, és politikatudományról is van szó, és én kérdeztem, hogy ebben mennyire zavar bele az, hogy most éppen az amerikai Egyesült Államokban mi zajlik, és erre egy olyan választ adott, amit én egyébként az elmúlt napokban, hetekben, hát olyan nagyon messze nem lehet visszamenni, hiszen ez az adminisztráció nemrég lépett működésbe, senkitől nem hallottam. Nagy vesztesség az, hogy a Gábor ilyen keveset nyilvánul meg. Egyáltalán nagy veszőség, hogy viszonylag ideológiamentes, praktikus, felesleges dumát tartalmazó, tájékoztató, kevés van a médiában. Egyetértek. De Amerikában azért most nem mindennapi csillaghullás van, nem? Igen, de arról beszélt a Gábor, hogy ennek a jelentőségét ő tehát, ugye, ő, ő, ő, tehát, hogy van ez a csillaghulás, de ennek a jelentősége az máshol van, mint amit egyébként az emberek uh -huh. zöme érzékel, de arra már nem volt idő is, ha lett is volna egy fél óra, is kevés ahhoz, hogy, hogy ezeket az ember átves. Uh -huh. Mit nevez csillaghulásnak? Hát a változásokat, a USAID bezárása egy nap alatt, alapikonok, alap, alap alapszerepmodellek, kifütyülése, mint Taylor Swift, meg nem tudom, tehát olyan dolgok történnek, amilyen, amikor az ember nézi augusztusban az eget, és látja a csillagulást, és csodálkozik, hogy hú, ez is megtörténik, meg az is megtörténik. És ez tényleg olyan, mint a radírozás megszünteti, vagy ez valami más? Nem. Nem, szerintem nem szüntetett Taylor Swift, ugyanúgy a világ és az Egyesült Államok kétharmada, háromnegyede számára egy sztár marad. De, de az, hogy, az, hogy ma olyan a közhangulat Amerikában, hogy úgy gondolják, hogy Taylor Swift akár ki is fütyülhető, még ha egy speciális közönségnél is, mert az amerikai foci közönség azért egy speciális közönség, azt szerintem a csillagok állásának átrendeződését jelzi. És mit jelent a csillag? Mert ugye a, a csillagok azok, tehát az, az, egy csillagász elmondaná, hogy mennyiben jó az a hasonlat, amivel él, és mennyire nem, de én csillagász sem vagyok, tehát nem fogom ezért kiigazítani. De vajon a csillagok között ugyanazok a természeti szabályok működnek, mint amilyen természeti szabályok következtében van most ez a csillaghullás? Nem, nem, nyilván az, az, az emberi társadalmakban sohasem természeti szabályok működnek, hanem emberi szabályok, vagy szociális szabályok, amik mások, mint az, az egyik nagy tévedése volt mindig az európai gondolkodásnak, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy valami természettörvény gravitáció, vagy bármi más határozza meg az emberi társadalmak működését is. De olyan értelemben igen, hogy mindig van egy, mindig van egy értelmezési keret egy kornak, amin belül megfogalmazza, a, a támogatók és az ellenzők uh -huh. is megfogalmazzák a saját magatartási attitűdjeiket, vagy, vagy befogadhatónak vélik a különböző magatartási attitűdöket. És az Egyesült Államokban is azért, ha megnézzük, az 1900 mondjuk úgy, hogy mondjuk úgy, hogy Roosevelt óta, tehát ilyen 930-as évek közepétől szerintem a 2000-es 2000 es 2000 tízes évekig, még Ronald reagan is beleértve, és nixon is beleértve, nagyjából volt egy, egy értelmezési kerete a világnak, és én a csillakulás most arra értem, hogy számos olyan jel van, ami arra utal, hogy Donald Trump egy más értelmezési keretét akarja adni a világnak az amerikaiak számára, és az amerikaiak egy része erre fogékony. Hogy ez mennyire... Hosszú távú vagy nem, ugye sokan mondják azt, hogy a 16-20-as első elnöki periódushoz képest Trump most sokkal átgondoltabb, sokkal felkészültebb, sokkal alaposabb, és ebből adódva ez sokkal mélyebbre szántó négy év lesz. Ezt, ezt most egy korai szerintem megmondani, de az látszik, hogy, hogy olyan alap, olyan korlátok, korlátokat, kordonokat mozdít el, és tesz odébb, ami, ami a jövőben ezt, ezt a csillagállást is megváltoztat. Tehát ha a csillagálláson azt értve, hogy hogyan viszonyulunk a másikhoz, mit mondunk a másiknak, milyen elgondolhatósági körben gondolkozunk, és milyen politikát akarunk. Ugye az is eléggé látványos most, hogy Donald Trump nem nagyon nem veszi figyelembe az Európai Uniót különösebben, hanem szemben láthatóan az Európai Unió az uniós intézmények helyett sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az uniós tagállamokkal való bilaterális kapcsolatokra. Ez egy, ez egy olyan új fordulat, erre még nem volt példa az Európai Integráció törvény. Jó, de Tarantino után szabadon örülünk, Vincent? Ez vérmérséklettől függ ki. Gondolom, ne, vérmérsékletnek, vagy a világhoz való hozzáállásnak? Mert az, ez... Szerintem az is vérmérséklet, hogy világos, hozzá. Tehát igen, a, a, attól függ, hogy mit gondolunk az európai integrációról. Az vagy ami, mit gondolunk összes? a világról. Vagy mit gondolunk a világról? Az, hogy összességében Európának jót tesze az, hogy most van egy olyan Amerika. Ugye az, az európai, a mai Európai Unió annak idején azért nem kismértékben az Egyesült Államok ösztönzésére jött létre. Az Egyesült Államok úgy gondolta, hogy Nyugat-Európában úgy lehet békét teremteni, ha jólét van, jólétet pedig úgy lehet teremteni, hogyha a szétaprózott nemzeti piacokat egy nagyobb blokkba egyesíti. Ennek politikai és minden más jelentőségével együtt az hogy most megjelenik egy olyan amerikai elnök, aki szemmel láthatóan ellenszembe viselhetik az Európai Unió iránt, akármilyen is az Európai Unió, ez egy olyan új helyzetet eredményez, amihez a tagállami politikusoknak is alkalmazkodniuk kell. Van, aki jobban alkalmazkodik, ugye, mint a magyar politikusok, akik eleve azt nézték már az elmúlt tíz évben, hogy hogyan lehet az Európai Bizottság vagy az Uniós intézmények mellett alternatív diplomáciai érdekérvényét csatornákat kiépíteni, és vannak aki ettől látványosan szenved, mint mondjuk azok az országok, amelyek az európai integrációba való minél mélyebb beágyazottságtól várják a saját nemzetük felemelkedését, vagy megmenekülését. És ez, ez most látszik, hogy az egyes tagállamok gondolkodnak. Ott vannak a baltiak például, ami nagyon érdekes, hiszen a baltiak ott vannak a, egy, egy olyan geopolitikai frontvonalon, amely mozgását ők már többször megszenvedték, és nem akarják újra megszenvedni. Tehát ők kifejezetten a nyugati világhoz akarnak tartozni, és a NATO és EU-hoz való csatlakozás, illetve tagság számukra egy ilyen geopolitikai biztosító kötelet jelent. Ugyanakkor önmagában nem idegen számukra az sem, hogyha az Egyesült Államokkal kétoldalú kapcsolatokat építenek ki, és ez jelenti a geopolitikai biztosítékot. És az most látszik, hogy kicsit vacilálnak a balti államok, hogy akkor most csak EU, ahogy eddig volt, vagy EU plusz Egyesült Államok adott esetben nagyobb hangsúlyol az utóbbira. De akkor Európának leáldozott? Ezt nem mondanám. Európa most uh, szerintem újra értelmezi magát. Nyilván az uniós intézmények is a maguk módján, hogy ők egy amit látunk, az, az uniós intézmények nagyon nem szeretik Trumpot. Tehát uh, prüszkölnek. Mert érzik azt, hogy Trump nagyon nem szereti őket. A tagállamoknál már sokkal sokrétűbb a... Az rendsíció. egyértelmű, hogy az amerikai Egyesült Államok fújja a Ebben a viszonyrendszerben? Nem. Úgy, jól kér, igen, igen, hát szóval hogy a kérdés valójában arra vonatkozik, hogy egy nem kihagyható elemről beszélünk. Igen, igen, igen. Főleg a, a, a, eljátszhattak azzal a gondolattal az Európai Unió politikusai, hogy az Egyesült Államok kihagyható-e már, mondjuk a 80-as, 90-es években időnként, ugye voltak ilyen időszakok, amikor már. Ez, volt a, ez is a De Gaulle koncepció egyik része, hogy a, az akkori nagyhatalmak mellé az Európai Unió is felnőjön, és ez volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy akár sikerülhet is, de szerintem a mostani gazdasági helyzet, világgazdasági helyzet, az orosz-ukrán háború, ezek, ezek egyértelműen bebizonyították ismét, hogy, hogy az Egyesült Államok megkerülhetetlen az Európai Unió számára. Majd meglátjuk, hogy az orosz-ukrán háborúban például, hogyha látványosan más vonalon mozog az amerikai adminisztráció és az Európai Unió külügyi vagy diplomáciai része, akkor, akkor látni fogjuk, hogy mi a különbség. A kettő között, és én erősen gyanítom, hogy az Egyesült Államok lesz az, amelyik a sokkal erősebb, sokkal befolyásosabb és megkerülhetetlenebb tényező lesz. Az Európai Unió pedig az, amit végül meg fognak majd kerülni a hatban álló fele. Um... Én értem, vagy érteni vélem azt, hogy ön mennyi érben és miért örül ennek a változásnak, de vajon ez a változás ez nem írja, ez nem nagyobb be látszólag, vagy valójában, Gáborral is erről beszélgettem a legvégén, annál, mint amiben ön egyébként otthonosan él. Tehát, Én hogy látja-e azt, amit a, a, látja -e a Trump beállít az ön lakásába, és uh, átalakítja azt, mondván, hogy mostantól uh, a Veszprém polgár így fog élni, uh, választási lehetőség nincs. Én igyekeztem nem elárulni, én örülök-e ennek a fejlemények, vagy nem? De Akkor most nem is ez a dolog lényege? Nem, a helyzet az, hogy annyiban, annyiban, annyiban örülök, és annyiban nem ártana szerintem, ha Trump hatására, ha nem is Trump, de Trump hatására átrendeznék egy kicsit a nappalinkat, hogy, hogy szerintem az Európai Bizottság az utóbbi időben már, és az uniós intézmények, az Európai Parlament sem, de az Európai Parlament dolga, de az Európai Bizottságnak jogszabályi kötelessége lenne, hogy valahogyan viselkedjen, ezt a szerződés előírja neki, és nem úgy viselkedik. De nem, nem ugyanez lesz. van a másik oldalon, amikor beállít egy olyan személy egy amerikai adminisztrációba, amit nagyjából, uh, ugye, bár nem akarok semmit semmivel se tehát hogy fogják magukat, és uh, egy, egy, egy miniszter olyan uh, aktusokat végez, ami korábban nem volt jellemző, és amire azért mindenki ámulva néz. De, de ebből a szempontból van egy nagyon-nagyon fontos különbség az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Az Egyesült Államok egy politikai rendszer, egy politikai szervezet, egy politikai rendszer, az Európai Unió pedig egy multilaterális nemzetközi szervezet. És ebből a szempontból az Európai Unió nem tud úgy viselkedni, az Európai Bizottság nem tud úgy viselkedni, mint az amerikai elnök adminisztrációja. A bizottság elnöke, vagy az Európai Tanács elnöke nem tud úgy viselkedni, mint az amerikai elnök. Mert ez egy multilaterális nemzetközi szervezet, mind a mai napig. Nincs alkotmánya, nincs mögötte egy egységes politikai közösség. Jobb lenne? Ö, nem lenne jobb. Ha most, ha most megpróbálnánk ezt létrehozni, nem lenne jobb. Rossz, az katasztrofa. Igen, azt sejtem, hogy ezt mondta volna, de mi lett volna, hogyha létrejött volna korábban? Nem tud létrejönni most Európában. Azt nem, nem tudom kizárni. Hogy korább. Én azt kérdezem, hogyha korábban létrejött volna. De nem, akkor sem tudott volna létrejönni. Azt nem tudom kizárni, hogy a jövőben esetleg nem jönne valamilyen formában ez létre. Tehát én azt, nem azt inkább nem oda vezet, hogy szétesik? De oda is vezethet, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Akár oda is vezethet, hogy szétesik, de oda is vezethet, hogy létrejön valamilyen olyan európai politikai közösség, amely a mondjuk a többnyelvűségen, vagy éppen a mesterséges intelligencia nyelvi rendszerein alapul, ami például a nyelvi különbségeket átvidalhatóvá teszi, ami, a, ami kialakít egy olyan, olyan Csoportot, társadalmi csoportot, minél szélesebb társadalmi csoportot, amely a nemzeti identitás mellett erősen számon tartja az európai identitást. És ez nem zárható ki logikailag, hogy ilyen létrejön. Én, én kevés esélyt látok rá. Ez az alapvető különbség az Egyesült Államok és az európai integráció között. A politikai közösség értelmében az Egyesült Államok egészen mostanáig nem etnikai, közösségként létezett, hanem démoszként, tehát egy, hogy mondjam, a, a jogok és kötelezettségek által meghatározott közösségként. Ugye amerikai nem az, aki angolul beszél, hanem amerikai az, aki az Egyesült Államok állampolgára. Az Európai Unió pedig etnikai közösségekből áll. Szlovákokból, magyarokból, franciákból, akárhogy is, persze ez kinyitja azt a vitát, hogy Mennyire egyneműek ezek a tagállamok etnikailag, de ettől függetlenül az a, az a, az európai politikai az mint politikai nemzetekből áll, olyan valamilyen értelemben etnikai valamilyen politikai közösségek. Ez politikai új korszak? amiben most beleléptünk. Hát, ami most... Én egyre inkább hajlok, én egyre inkább hajlok arra, nem annyira Donald Trump miatt, vagy nem úgy gondolom, hogy január 20-a óta, tehát Donald Trump hivatalba lépése óta van új korszak, de egyre inkább, erről már többször beszélgettünk itt az elmúlt, több mint egy évtizedes beszélgetés folyamunk során, hogy, hogy a rómaiak, a nyugat nyugatrómaiak mikor ébredtek rá arra, hogy valójában a nyugatrómai birodalom már nincs. Hogy, hogy a második világháború utáni konszenzus, ez a bizonyos kereszténydemokrata, szociáldemokrata, jóléti állam, európai integráció konszenzus, ez ennek vége. De természetesen ahhoz, nem hogy ezt meg lehessen érteni, ahhoz előtte meg kell tanulni, és meg kell érteni, hogy hogy jött létre a római birodalom, és aztán még vissza, még igen. vissza, még vissza, talán neandervölgyi emberig nem kell visszamenni, de hogy ugye a római birodalom bukásához azért kellett az, hogy egyáltalán létrejön a római birodalom. Igen, és hogy tudjuk, hogy mitől római birodalom a római birodalom. Tehát az, hogy a második világháború utáni konszenzusnak vége van-e, vagy nincs vége, abban szerintem a vita lényege az, hogy miben állt a második világháború utáni konszenzus. Mert ez alapján tudjuk, hogy azok az alaptényezők, azok hogyan kérdőjeleződnek meg, vagy hogyan szűnnek meg, ami, ami a második világháború utáni világrendet így vagy úgy, de, de föntartotta. A, ezek a világrendek, vagy ezek a, ezek a korszakok ezek olyan mértékben takarják ki egymást, hogy ezek egyébként békességben nem tudnak élni? Tehát ezek haragban vannak egymással? Nem, ezek békésen nőnek át egyikből a másikba. Mert Van ugye én csak arra gondolok, hogy ennek a média leképeződése, ami szembe jön velem, tehát bármennyire is furcsa, és ezt mondom annak a népnek, aki követ bennünket, én azért szerettem egyebek között az élő lebonyolítások helyencsét, és egyáltalán azért szerettem ezt a műsort, mert én se tagadtam, hogy én egy érdeklődő valaki vagyok, akinek a tudása annyi amennyi, de imárom ma ez a második beszélgetés, ami lenyűgöz a tekintetben, pedig reggel elég nehezen keltem föl, és 500 millió papír van előttem, amit ugye egyáltalán nem használok, és nagy valószínűséggel már nem is lesz időre, hogy két olyan emberrel beszélgethetek, akik egyébként a világban való tájékozottságukat átadva mondanak, olyan dolgokat, amire én kíváncsi vagyok, és a hang nem is olyan, ami, ami, amiben az ember talán e, nem érez olyan konfliktust, mint ami egyébként a médiában van, ahol antagonisztikus ellentét feszül e, adott esetben e, az ott szereplők között. Azért kérdezem, hogy ezeknek az egymásnak feszül, ez az egymásnak feszülés, ez, ez vajon minek a következménye, mert én alapvetően egyetlen egy dolgot tudok csak érzékelni, vagy tudok kimondani, az pedig nem más sajnál, az a korlátoltság. Hát nyilván azok az emberek, akik az előző korszakban rosszul érezték magukat, azok, azok nem azok gyűlölik, és azok támadják azt az előző időszakot, akik pedig a mostani korszakban érzik rosszabbul magukat, azok támadják a mostani korszakot. Tehát az alkalmazkodásnak vannak határai, az a, az a látszik, látszik, például nézzük meg a német, a német belpolitikát most, ami igazából a vajúdás állapotában lehet látni, nem sokára választások lesznek. És ha, ha volt emblematikus példája a II. világháború utáni konszolidációnak, akkor az Nyugat-Németország, illetve Németország, ugye ahol egy erős szociáldemokrata párt, egy erős kereszténydemokrata párt, egy köztük lévő liberális párt, később egy környezetvédő párt, de mindegyik tartó, stabil centrum politikai erő volt, sokszor nagy koalícióval, és a többi. És most azt látjuk, hogy hihetetlen indulatok szabadulnak el, vannak akik szidják az akkor volt Demokrata, szociáldemokrata együttműködés, nagy koalíciót, és a többi, az az oka mindennek, mások pedig szidják a most feltörekvő politikai erőket, elsősorban az AFD-t, és az AFD-vel való együttműködő, az Ávrével együttműködő politikai erőket, hogy ezek veszélyeztetik a jelentet. És ez nagyjából a korszakok váltására is igaz. Van, aki az egyikben érzi jól magát, és számára az lenne a természetes, hogy az jöjjön vissza, vagy maradjon, vagy köszöntsön be. A és a másik pedig pont fordított. Igen, de azt, hogy mindegyik elmondja, hogy mi az, ami egyébként jó volt az előzőben, és jó lenne, hogyha a másikból azt gazdagítaná, ez nem jellemző, arról van szó, hogy a kirakatot átalakítják, ami abban volt, azonnal mind Igen. kikerül és bekerül más, miközben én Sopronban tartózkodtam, pont azt a részt néztem meg a sajtótájékoztatóból, amikor a Reuters kérdezett, és azért azt a beszélgetést meghallgatották, adtam volna Orván Viktor és az AfD elnök asszony között, ami a családmodellt illeti, mert habára a az elnök asszony megvédte azt, hogy ő milyen család közösségben és hogyan él, de az, amit Magyarországon gondolni kéne a családról, és az, amit ez a hölgy mondott beleértve, hogy ez nem egy beszélgetés volt, hanem egy kérdés és egy arra adott válasz, a között egyébként én egy jellett, biztos, hogy nem tudtam volna Tenni. Mint ahogy sok más egyébként kérdésben a, a, arról, hogy a németek és a magyarok hogyan gondolkodnak. Tehát ö, én nem érzem azt, hogy, hogy Magyarországon a mai, egyrészt a mai jogszabályok lehetővé teszik a, a regisztrált élettársi közösséget a, a, a homoszexuálisok ok számára. És az befogadást? Az örökbefogadást, az együttes örökbefogadást nem teszik lehetővé, de, de én ebből nem... Ön csak az hangzott el, hogy az a család, ahol gyerek van magyarul, hogyha a gyereket kiveszik belül, az nem család. Értem, de hát, nem, de hát ebben nem értenek egyet a magyar miniszterelnök és a német AFG-nek a... Nem ez, tudom, hogy egyet értenek, hiszen erre... Valószínűleg ebben... nem. Hát a nyilvános, nyilvános nyilatkozatok alapján valószínűleg nem. De hát egy csomó olyan kérdés van, szemben, nem értenek egyet, és vannak kérdések, amiben pedig egyet értenek. Tehát különböző országok, adott esetben különböző ideológiai áramlatok, én nem tudom, hogy a Fidesz meg az AFD ugyanahhoz az ideológiai áramlathoz tartozik-e, van egy... Van egy széles világnézeti kör, amit szuverenistáknak nevezik magukat, de hogy ez valójában társadalom politika tekintetében, gazdaságpolitika tekintetében egészen pontosan azonosak-e a nézetek, hogy nem, ezt nem tudom. Én abban nem látok semmi botrányosat, hogy idejön. Hát a, a Anna Bernavics, aki az előző szerb miniszterelnök, miniszterelnök volt, ő szintén egy kapcsolatban él, de minden talabélkül kiváló kapcsolatot ápolt a magyar kormánnyal. Nem kell mindenben egyetérteni ahhoz, hogy, hogy együttműködés legyen. Ebben egyetértek önnel itt azért ennél többre van többről van szó, tehát amikor a nő egyensúly egyenjoguságról vagy a nőkkel, nőkkel szemben fellépő erőszakról van szó, azért ma Magyarországon itt történt annyi atrocitás, hogy ezen az ember mélyen elgondolkodik, különös tekintettel, hogy a haláleset után egy késelés is történt, nem, és a rendőrség nem, nem, nem tud annyiszor elnézni kérni, hogy az számomra elfogadható legyen, külös tekintettel arra, hogy de nem keverem össze a szezont a fazonnal, csak most valami eszembe jutott, de most nem fogok mindent. Nem, egyébként valamit lépnünk kell ezen a téren, tehát a kormánynak is valamit lépnie kell ezen a téren, mert ebbe teljesen egyébként elfogadhatatlan az, ami történik ma Magyarországon. A, mit el a kormány Rákos rendező kapcsán? Mit szúrt el. Aha. Hát visszautalok erre a Bakájf beszélgetésre. Ahol Értem, igen, igen, gondolkozom, hogy ez elszúrt. Ez, ez a kérdés, a kérdés volt, így nem értelmezési hangzott. Vita, értelmezési de vita. De hogy jöhetett létre? Volt. Hát úgy jöhetett létre, hogy, hogy van, egy, van egy olyan elővásárlási... Igen, de azt is tudjuk, egy telekrendezéssel ezt meg lehetett volna oldani. Helyreazi számokkal, tehát hát azért... Ezek, na, ez ilyenekről folyt a vita. <gül> Meg hogy egy nemzetközi szerződés felülír -e egy, elő, egy elővásárlás? Igen, ez, ez eddig nem volt jellemző, jellemző a Fideszre, hogy ez közben de derül. A... jó. De. Figyelj, ez egy olyan de, autó, mondja, amit a... konstrukciós hiba miatt visszahívnak. Az, jó. hogy a fékrendszerben van valami probléma, jel létezik, de hogy az egész autót közlik, hogy ez nem de, ez múlt, nem jellemző. Olimpia? olimpia? Az olimpia más, végighallgattam de. a beszélgetést, a Fudan is más. Tehát Igen, ezek hasonlítanak. A választók, választók regisztrációja, ugyanez. Ezek, ezek rokonok, de nem, de nem ugyanaz. Persze, hogyha nem ugyanazok, akkor Rákos Rembezőnek hívták volna őket. Nem ugyanazok, de rokonok. Már csak azért ízen. se ugyanaz, kedves Veszrény polgár, mert itt nem arról van szó hogy nincs olimpia, hanem arról van szó, hogy más rendezi meg az olimpiát Magyarországon belül. Most éppen arról van szó, hogy a főváros fog olimpiát rendezni. Nem, nem arról volt szó 16-ban. Nem, volt, most az Rákos az rendezőről beszélek. Az. Igen. Tehát a rákos rendező megmaradt, csak át kell egy másik kézbe. Az Olimpia az elmaradt, a Fudán nem jött létre. A rákos rendező, tehát ezt, ezt, ezt, ezt, ezt ott, ez a párhuzam ebben a Dellában, ez, ez megbicsaklott, ezt én nem, nem fogom tudni helyrehozni. Abba hadd még azt a párhuzamot. Arról van, a mi szempontom, vagy az én szempontomból azért hasonló, nem ugyanaz, ebben igazából valami hasonló, mert minden ügynél a választók regisztrációra emlékszem. Elindult egy jónak tűnő ötlet, és a vita következtében annyira elmérgesedett az egész vita, hogy egy idő után már, és szóval az olimpiánál is ez volt a helyzet, az, a, az, a, az, a, az, az az opció, ez a lehetőség merült fel, hogy még ha sikerül is nyerni, az is vereség. Én ezt értem, de most itt átvette egy másik, egy másik csapat a kezdeményezés, és nem arról van szó, hogy nincs Fudán, nincs olimpia, hanem arról van szó, hogy más rendezi meg az olimpiát, országon bel a szó átvit értelmében. És most az a kérdés, hogy ez, a, ez az új helyzet a régi tulajdonos számára, az állam mennyire rokonszembes mennyire konveniál neki, mennyiben úhajtja segíteni, vagy nem, ez egy elég Látja, hosszú... ez egy érdekes ez egy érdekes késő, rögtön már az ön elő, hogy, mert ez tényleg így volt, hogy a főváros elmondta, úgy tűnt, hogy minden tétet feltesz arra, hogy ő már pedig ezt az jogot érvényesíteni akarja, mert őnek tervei vannak, elképzelései vannak, ő ezt meg akarja valósítani. És hogy ölébe esett a lehetőség, és szinte a második mondat már az volt, hogy jó, de most akkor a, akkor a kormány miben segít? Hát viszont arról volt szó, hogy a kormány szemben, a kormány döntésével Ez, döntésé ez részint igaz. Az a kérdés, hogy tételezzük fel, hogy nekünk van egy átadás átvételünk, egy jogi történetben, hogy mi egyébként ketten, függetlenül attól, hogy ön akart eredetlen megvalósítani azt, amire most éppen nekem lesz lehetőségem, vagy talán nekem lesz lehetőségem, ebben egyébként azokat a jogi csapdákat, vagy jogi problémákat, amelyek ennek a megoldásához szükségesek, azokat egyébként konstruktívan akarjuk -e feloldani. Ez a nagy kérdés. Ebben a szempontból természetesen az embernek eszébe jut, hogy vajon no, nem felelőtlenül vágott-e bele a főváros ebbe, és hogy az összes részleten milyen mértékben volt tisztában, vagy mennyire volt fontosabb az, hogy ő valósítsa meg, és ne az állam. Ebben nap nap beszélgetek hol önnel, hol kis abrussal, és próbálok rájönni arra, hogy ez hogy van. De az elkövetkezendő időszak számomra ennek a nagy kérdés, nem rá bele minden aktával. Igen, és hát rengeteg értelmezési kérdés Ez Ugye már most itt már látszik, az első már kibudjant, ez a szemét, ki mit a szemetet és hova viszi, vagy nem tudom. De ha, hát, ha már itt tartunk, akkor azt kérdezem Öntől, hogy a, a Budapest sportcsarnok leégéséből adódó törmelék, az hogy kerül oda? Nem tudom, fogalva sincs, nem tudom. Hát mert ugye, és azt sem tudom, hogy ez milyen mennyiség, tehát hogy egyszer csak döbbenten olvasom azt, hogy egyebek között azt kell onnan eltakarítani, és hogy arra gondolok, hogy ugye én a Szabadsághegyen vagy a Svábhegyen, ahogy lakom, hogy utálom azt, amikor zacskókban elhagynak kirándulók szemetet, nem szeretném ehhez hasonlítani a Budapest porcsának leégéséből adódott törmeléknek a helyét rákos rendezőn, de teljesen elképedtem. Igen, nem tudom. Nem tudom. De hát ez rengeteg vita lesz még, ez teljesen nyilvánvaló. De én hát... majd arra vagyok kíváncsi, hogy ezeket is. a vitákat e, hogyan e, fogják rendezni, mint ahogy 500 millió dolog e, volt még, amit én e, föl akartam volna vetni önnek. E, itt a beszélgetésünk végén két e, hírt olvasok fel, 2024. július 16-a, E, mindez azt a vélelmet erősít, hogy a külföldi élelmiszeripari cégek szemetet adnak el a magyaroknak. Ezt egy kormánynyi fó mondta, akkor minden érintett csak hárított, több mint dupla annyi igazi narancsdai van az olaszországi fontában, mint a hazaiban. Az az állami hivatal, amelyik elfogadja azt a magyarázatot, hogy a gyártó szerint ezek a magyar igények minden feladatra alkalmatlanok, ahogy az is, hogy aki ezeknek a cégeknek gazsulál néhány újabb befektetését, akkor, amikor a magyar emberek egészsége a tét, az élelmiszerek minőségét szabályozó törvény szigorítani kell. A Spar, a Lidl és az Aldi leuralta és letaroltak mindent, a tömegtermékek esetében nem érdekli más őket minél többet eladni, ez kiszolgáltatottá teszi a magyar embereket, átvernek minket a minőséggel, Nyugat-Európában már eladhatatlan szemetet próbálják ránksózni, nem fognak kocintani a multik, ez viszont nem hanta. Pár nappal ezelőtt Slavikovics Zitával, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnökével és dr. Kaibinger Tamással, jogi és compliance vezetővel a vállalati társadalmi felelősségvállalás és partnerségi viszony fontosságáról, valamint a térségi területfejlesztési célkritőzésekről beszélgettünk, és arra gondoltam, hogy nagyjából fél év telt el, hogy megváltozott a helyzet. Nem, nem, nem, nem én, bocsánat, fél évvel ezelőtt nem én mondtam. Nem, tudom. <gül> nem, nem, mert ez alapján úgy tűnik. Nem, nem hogy én júliusban tartok. Nem nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, őre de akartam nem, bízni. Ja, ja, ja, igen, nem. Én, én komolyan gondolom, és a területfejlesztésben szerintem szerepe van a profitorientált cégek társadalmi felelősségvállalási akcióinak is, erről egyeztettünk a lidl De A lidl például ilyen, ilyen alapon nincs érzelmi élete, és akkor azt kérdezi öntől, hogy fél évvel ezelőtt, amit akkor Lázár János üzed nekik, akkor abban most mit csináljanak? Nem, ebből, e, ebben a tekintetben Lázár Jánossal szögesen ellentétes állásponton vagyunk. De ez is is jönni. Más, más gondolunk erről. Én nekem sokkal árnyoltabb a, a... De én nem vagyok érdekelt mezőgatossági cégben ellentőben Lázár Jánossal, úgyhogy lehet, hogy ez is meghatározza a gazdasági pozíciómat. Hát tudnék még önnel beszélgetni, és kifejezetten élveztem az önnel folytatott beszélgetést épp úgy, mint a Filippoval való beszélgetés. Remélem ezzel mások is ön így ön voltak. Neki. Bízunk benne. Milyen a volt ennek a Feszprémben? Jó, ott mindig jó. <laughs> Még egy dolgot akarok, hogy zárásképpen kérdezni. Igen. Azt árulj el nekem, hogy ez teljesen lényegtelen, nekem csak lényegtelen dolgok jöttnek eszembe, de e, ugye a Viszmájor, a Viszmájor támogatást, azt ugye különböző ütemekben az ön minisztériuma adja a településeknek, ezt ugye jól mondom. Igen, igen. De miért az ön... Uh, hollapján van, már mint az közigazgatás és területfejlesztési minisztérium hollapján van, az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos döntés, miközben a döntéshozó nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hol van a hiba bennem? Hát, nem, nem tudom, szerintem a kormányhivatalok végrehajtási kötelezettsége miatt kerülhetett ide. De hát ott kinálni az NGM-nél is, persze. Lehetséges, de ott nem kerestem, de önöknél ott volt. Ja, hát a kormányhivatalok miatt. A, a Szabolisz már Bereg vármegyei Kormányhivatal, például és a járási hivatalok alapvető fontosságú szerepet játszanak az elhelyezésben is a, az otthoni menekültek támogatásában. Az önkormányzatok is hozzánk tartoznak, ők is nagyon fontos szerepet játszanak ebben. Jó, rendben Szerintem van. Azért. Csak kíváncsi voltam. Nem baj, hogy kíváncsi vagyok, ugye? Még lehet-e ne, kíváncsi? Nem, nem, nem, Persze. Lenni meg Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Megy tovább a gyors vonat Benedek. támogatott tartalom. Igen. Szia, Bence. Szia. Figyelj, a veled való beszélgetés, meg egyáltalán a való foglalkozás egy csomó hiányosságomra vetít fényt, és amikor ez így összeáll, akkor kiderül, hogy ezek nem véletlenek, és mennyire jó, hogy beszélgetünk. Ugye az a kérdés, hogy a Városligetnek a korhű visszaállítása, persze most megint az a kérdés, hogy melyik, kor, melyik korhoz való hűségről van szó, illetőleg a nem korhű visszaállítása az mennyire transzparens, illetve ez te mennyire vagy mások döntésének alávetve, és ez ügyben van-e saját akaratod, és ugye itt semmi másról nincsen szó, mint a millenumi Emlékművől. Ugye Gabriel Arkangyal. Gábriel Arkangyal örök, de a szobor park alatta, az nem örök. És ugye most ismerkedem meg azzal, hogy azt a tanácsköztársaság, a második világhábor, tehát hogy folyamatosan hogyan cserélődtek ki a szobrok, illetőleg csoportosan cserélődtek ki, de ma nem azok a szobrok állnak ott, amelyek egyébként eredetleg ott álltak, miközben azoknak helyreállított ö, alakjuk különböző helyeken vannak, vagy talán raktárakban vannak, és nem kerültek oda-vissza, hiszen ott habsburg és magyar uralkodók voltak eredetileg, és nem azok, akik most ott vannak. Vajon ez valamikor is szerepet játszott-e abban, hogy ott milyen szobor park a szó átvit értelmében van? Ha érthető a kérdés. A kérdés abszolút érthető, és ne zárjuk ki azt sem, hogy te már most többet tudsz ezekről, mint én valaha tudok, vagy tudni fogok. De valóban úgy van, ahogy mondod, hogy ez egy rendkívül izgalmas kérdés. Zárójában -e jegyzem meg, nem csak a Hősök terén, nem csak a városi Pontosan a közlekedési hanem... múzeumnál is például. Tehát én most elkezdtem megismerkedni azzal a szobor parkkal, amivel egyébként korábban a Városliget rendelkezett, és amely az idővel kicserélődött alapvetően egyébként háborús sérülések okán. Ez pontosan így van, de ugye azért azt sem felejtsük el, hogy a különböző kurzusok különböző így, módon viszonyultak a múlthoz. Amikor az opera felújítását volt szerencség menedzselni, ott is egy központi kérdés volt az az úgynevezett szobor program, ami végül nem valósult meg, hogy az opera homlokzatán lévő kiválóbbnál kiváló zeneszerzőket a kicserélni, visszacserélni, átcserélni vagy lecserélni azokra, akik egykor voltak, vagy akik valamikor méltóbbnak tűntek. Úgyhogy azért ez a folyamat zajlik. Ez kiak miatt maradt el? Az operánál egyébként igen. Tehát De terve be volt véve? Volt róla gondolkodás felújítani és megújítani, és itt ugye a legnagyobb kérdés, amit talán pont nem is egy szobron keresztül érthető meg, de magán a hősök terén keresztül jobban megérthető. A hősök tere egészen addig, amíg ugye nem jött az M3-as autópálya keresztül a Városligeten, nem volt Kóskároly sétány, a ligetnek az egysége az tökéletes volt, nem volt érdemi autóforgalom, és még 1938-at sem írtunk, addig két gyönyörű veseformájú zöld felülettel jelent meg. Ez volt az eredeti hősök tere, rá lehet keresni egyébként, nagyon sok kép található erről az interneten, a műcsarnok és a szépművészeti mozom között. Tényleg fantasztikusan nézett ki, a milleniumi szoborcsoporttal mindennel együtt. Majd 1938-ban az első eukarisztikus világtalálkozóra készült el az a díszburkolat, méghozzá nem is teljesen az, ami most van, de ez a saktáblaszerű díszburkolat. Igen. Most így, jó száz évvel később, vagy szűk száz évvel később, Mire vágyunk a hősök tere kapcsán? Mit tekintünk eredeti állapotának? De ez már volt a kérdés? Igen. O... Nincs már olyan élő ember Magyarországon, aki emlékezne az 1938 előtti hősök terére, vagy hát nagyon kiskorában láthatták ezeket. Tehát ugye erre mondták azt, vagy mondják azt, hogy ez szimbolikus politizálás. Abszolút, abszolút. És innentől kezdve azért a... a a szimbolikán és a politikán is túlmutatóan az emberi viszonyulás ezekhez a terekhez az egy, az egy fontos kérdés. Én azt hiszem, hogy mi mind a hősök terét ebben a formájában ismerjük, ezekkel a szobrokkal ismerjük, de pont úgy van, ahogy mondod, a Gábriel szobor szükségszerű felújítása kapcsán mi is szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. Igen, de például a kosutérnek a helyreállításában nem kérdés az, hogy egyébként ma ki mire emlékszik, hiszen a Kossuth térre sem úgy emlékeznek az emberek, és úgy állították helyre, hogy helyreállították. És most minden ideológikumot nélkülözöm, tehát nem értek nem értekíteletet mondok, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy itt ez van, ott pedig az van, és ez onnan jutott az eszembe, hogy amikor általad ismert okokból jegyzett formájában emlékeztem meg ennek a szobornak a restaurálásáról. akkor szembesültem azzal, amit talán korábban tudtam, vagy nem tudtam, de amikor olvastam, akkor az számomra mégis újdonság erejével bírt, hogy ott egyébként más szoborcsoport volt, és az, hogy mit, hogyan állítanak helyre, mi kerül a helyére, mi maradott, és mi kerül vissza abba az állapotba, hogy 38-ban volt, 18-ban volt, 898-ban volt, ez az, ami foglalkoztat, és azt kérdezem tőled, nagyon utvariatlanul, Györgyev is benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, hogy neked egyébként, abból adódóan, hogy te vagy a Város ZRT vezetője, ilyen kérdésben egyébként osztanak el apot a szónak abban az értelmében, hogy kikérik a véleményedet, vagy azt mondják, hogy Györgyevics úr csale hozza helyre. Fordított a helyzet, senki semmilyen elvárást nem fogalmazott meg a Várostigetben található szobrok kapcsán a, a Vagyonkezelő várostiget ZRT irányába. Nincs semmi ilyen típusú gondolat, csere vagy átalakítási kérdés. Itt egy műszaki szükségszerűségről van szó. A Hősök terén általunk ismert szoborcsoport, az összes, szoborcsopor, összes szoborral együtt, utoljára a 90-es években e, került bármilyen módon egyáltalán átnézésre, és mi most találkoztunk azzal, hogy a szoborcsoport legismertebb, beleme, azzal a György által készített e, Gabriel Arkangyal szobra. Ez a 90-es években, most már utólag tudom, hogy miért, de kimaradt ebből a szórásból. Magyarul minden, tehát a háború és béke allegóriától kezdve minden felújításra került, még ha nem is tökéletesen. Egyedül a 36 fős korintoszi oszlop tetején ülő 5 méter magas angyal szobor az, ahova nem jutottak föl, és nem végezték el a szükségszerű megújításokat. A második, a jól emlékszem, 21-22-es eukisztikus világtalálkozónál derült ki, hogy a szobor maga konkrétan életveszélyes, és ezen a ponton kezdtük el fölmérni, hogy. Milyen módszerrel lehetne ezt a szobrot így jó 120 év után felújítani és visszahozni? Egy dolgot szeretnék ezúgyben kérdezni tőled, és ugye ez mind annak az oka, hogy ha az ember már veled beszélget, akkor megnézi a kiállítást, elmegy a környékre. Nem kellene-e valamiféle posztamens, vagy én nem tudom micsoda, ami felhívja a hősök terén lévő turisták figyelmét magyarul-angolul különböző nyelveken, hogy a látogatói központban egyébként egy ezzel kapcsolatos kiállítás van, mert én ilyet nem találtam, de lehet, hogy ez az én hibám. Szerintem kéne. Uh, jogos, jogos, a, jogos a felvetés, és egyébként uh, készül is. Volt is egy ilyen, tehát akkor, amikor az álványzat még a helyszínen uh, volt, Ugye az az állványzat, ami segítette magának a szobornak a leemelését, ami önmagában egy komoly mérnöki bravúr, nem volt ez teljesen egyértelmű és evidens, bár én a lelki szemeim előtt látni vértem azt, hogy akár helikopterrel is meg lehetne emelni, és így végig repülne a szobor Budapest fölött, de az, a kollégák azt ez mondták, egy olyan hogy a film. Igen, szerényebben gondolkodjunk erről, és a műszaki lehetőségek között, úgyhogy nem így emelték le a szobrot. Amikor elbontottuk az álványzatot, jelenleg is gyártják egyébként azt a tájékoztatót, ami a Hősökterének a teljes egységét meg nem törő módon így, így, így, így, így, így. tájékoztatja é. majd az ott lévőket. Én bízom benne, hogy az egy-két héten belül ki tudod oda kerülni. Pontosan azért készült el a Néprajzi Múzeumnak a Hősökteréhez közelebbi, úgynevezett uh -huh. látogató központ részén. Az az ingyenesen bejárható kiállításnak ez talán a, nehéz is nevezni. Ez, ez, ez de... így rendben van, csak hogy akkor erre fel kéne hívni a figyelmet, Fontosan. hiszen most van egy hype, ugye abból adódóan, hogy ez most történt, de utána e, ember nem fogja tudni, hogy ez ott van, ha valaki nem hívja föl a figyelmet. Az minek a függvénye, hogy 25-ben vagy 26-ban lesz kész? Ugye jelenleg a, a szobor egy szétszerelt állapotban, egy restaurátor műhelyben van. Nagyon szigorúan a szakma szerint egy háromfős restaurátor zsűri az, aki ö, döntéseket hoz részletkérdésekben, hogy hogyan kell ezt a szobrot meg és felújítani. Azért a, bár bronzszoborról van szó, de mégis az idővas fogát érdemes itt ö, emlegetni. Tehát nekem volt szerencsém egészen közelről látni a szobrot, nem múlt el az elmúlt 120 év. Tehát euh, a, még az a kérdés is fölmerült, hogy a szobrot vajon meg lehet-e menteni restaurátor eszközökkel, vagy pedig euh, újra kell önteni nyilván itt is a szimbolikus térbe keveredünk rögtön, végül úgy tűnik, hogy meg lehet menteni, bizonyos részeken azért lehet, hogy pótolni kell a szobrot, ami, ami nagyon rossz állapotú rész, úgyhogy jelenleg ott található, jelenleg is a feltárása zajlik, fejeződik be, és éppen azoknak a munkafázisoknak a meghatározása van előttünk, ami aztán végül egy időpontot tud mondani, hogy ez 2025 év végére már el tud-e készülni, vagy meg kell várnunk vele a tavaszt, amikor is egyébként is könnyebb ezeket a kültéri munkálatokat, mint a visszahelyezést elvégezni. Ez vélezem, vagy szándékos, hogy ezt a, legalábbis így ebben az állapotában, tévében nem láttam, vagy legalábbis nem láttam róla a filmes anyagot. Mármint a, a, a szétszerelt Igen. állapotról? Nem tettünk közé erről semmilyen anyagot, a levételről magáról igen, de, kész, de készül egy, készül egy dokumentumfilm szerűség, és az a célunk, hogy ha a restaurálás elkészül, akkor ezzel párhuzamosan azt a tényleg érdekfeszítő munkát, hogy mi is történik egy ilyen szoborral, amikor megújul, akkor azt közzétesszük. Mutatom a népnek. De neked mondom jártamban, keltemben a Városligetben a Néprajzi Múzeum mellett találtam egy szobrot, és én azt kérdezem tőled, hogy a veronai buszbalesest áldozatainak emlékére 2017. január 20-án emelt, nem tudom megmondani, hogy ez micsoda, az egy spontán izév, az egy alkotás, annak az azért van ott, mert onnan indult ez a busz, mert én teljes döbbenettel ö, csodálkoztam rá először is magára az esztétikai élményre, meg arra, hogy én ezt ott nem láttam, és miközben minimálisan szeretnék kegyelettség lenni, hiszen ez egyáltalán nem áll a kérdésem mögött. Azt kérdezem tőled egyszerűen, hogy ez mi? Ugye a műcsarnok hát a mögött van ez a szobor, Így. amiről beszélsz. Hát ez a műcsarnok igen... mögött és a néprajzi múzeumnak az előtt, a szárnya előtt, amit az előbb leírtál, hiszen azért is, buk, azért is botlottam bele a szó fizikai értelmében, illetve nem fizikai értelmében megláttam, és hát ugye nem tudtam nem oda menni. Ugye nagyon könnyen válaszolhatnék erre a kérdésre, mert a ligetben összesen egy olyan helyrajzi szám van, ami nem tartozik semmilyen módon a Városliget ZRT-hez, ez a is mm. közvetlen környezete, ez ezen a helyrajzi számon került elhelyezésre. Ugyanakkor mégis követtem ezt az eseményt egy egészen érdekes személyes szállokán. Én annó versenyszerűen sijeltem, és nagyon sok sijutat szerveztem a, még az egyetemi évek alatt. És akkor tájt minden busz, jellemzően a télvíz idején szombatonként az egykori felvonulási mm -hmm. térről indult. Mi is, mi is innen indítottuk a buszokat, és így volt ez egészen 2016-ban is, amikor uh, ugye ez az ominózus baleset uh, történt. Én akkor már egy jó húsz éve nem szerveztem si de de személyesen is hát nyilván nagyon megviselt a kérdés, hiszen éves szinten több ezer diákat vittünk ki síjelni hasonló körülmények között, hasonló buszokon, ugyanezen az útvonalon, ez a Verona, Vicenza, Milano autópályán, ahol ez az ominózus tragikus baleset történt. Úgyhogy mi a magunk részéről, bár nem kérdeztek, de természetesen támogattuk ennek az emlékműnek a felállítását. Tágabb összefüggésben egy nagyon fontos kérdést feszegett, ez pedig az, hogy kinek van joga a Városligedben egyáltalán szóra egy Más állatlanul. hasonló vagy nem hasonló, de minden esetre spontán módon elhelyezett alkotásról már egyébként jóval korábban beszélgettünk. Mindenféle szobor is megtalálható, természetesen vannak köztük ikonikus, mindenki által ismert alkotások, akár a Churchill szobor, akár a Anonymous szobor a Vajda unyadvára udvarán, tehát nyilván ezek ismertebbek, de ezen kívül még rengeteg egyéb rejtélyes, és kevésbé rejtélyes emlékmű és szobor található a Városligetben, például a FUIT emlékmű, ugye, ami eleve rejtélyesnek készült, de hát, de hát nagyon sok. Sőt, történik néha olyan, hogy a kollégák tájékoztatnak arról, hogy ahol tegnap még nem volt semmilyen e, szobor, oda hirtelen került egy, tehát nem találtak meg minket, mint vagyonkezelőt. Milyenkor egy bonyolult eljárással megpróbáljuk kideríteni, hogy ki állította, miért állította, miért van így. E, ráadásul ezek a szobrok, amik a Városligetben állnak, ezek a történeti múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum kezelésébe vannak, tehát mi ebbe csak egyfajta e, helyszín vagyunk, ha úgy tetszik. Mert Annyit azért el kell mondani, hogy miközben nyilvánvaló azoknak a fájdalma, akik hozzátartozók, ez mégis egy spontán megemlékezésnek a relikviája. Uh, ugye ilyet uh, nem pontosan ugyanilyen okból, egészen másfajta okból a kosutéren is, vagy a, a szabadság téren lehetett látni. Béletlenül se szeretnék párhuzamot uh, állítani közöttük, csak a spontaneitás kapcsán. Um, bennem az ébred, hogy ha már egyébként erre igény van, és láthatóan igény van, hogy akkor nem lehetne-e ennél méltóban, miközben senkinek a kegyeletét nem akarom bántani. Hozzátéve, hogy biztos nagyon sokaknak így is tetszik. Ezzel együtt, mitán én megmaradtam, legalábbis ma mindenféleképpen ilyen voltam őszintének, ezt ebben a formában mondtam el, remélhetőleg megválogattam a szavaimat, nem voltam kegyelessértő, de így gondolom. Mm. Szerintem egyáltalán nem szerintem teljesen egyértelmű, és egy nagyon gondolkodtató feladat elsősorban a közterületi szobrok tekintetében, de tágabb kontextusban azt hiszem, hogy az épített környezetünk tekintetében mindenképpen, hogy ki is jogosult esztétikai kérdésekben, egyáltalán állást foglalni ki az, aki e, dönthet arról, hogy egy-egy épület milyen karakterrel, e, hogyan valósul meg. Ebben eket teljesen igazad van, de hogy én más oldalról közelítsem, meg olyan oldalról, amiről általában nem szoktam. Én azt feltételezem, de javíts ki, hogy ennek a szobornak egyébként engedélye nincs? Mm, ebben nem vagyok biztos, de erről a műcsarnokot kellene megkérdezni. Jó, rendben van, akkor meg fogom kérdezni. Félétes véget én nem el, el akarom ezt onnan vinni, hanem arra gondolok, ha egyébként erre igény van, akkor hogy egy méltóbb, bár sokak számára biztos ez is az, és akkor itt zárom soraimat. Három elkerített nagyobb rész van a Városligetben, amely várja azt az időt, amikor ott majd épületek jöhetnek létre. Ugye, aki a Gabriel Arkadgyal keresi, az most nem tudja, hogy a látogatók központban van ennek a 3D mása, és a fotózkodni is lehetne, meg lehet nézni a szobor történetét, mert egyébként ez a szobor oda visszakerül. Azok, akik egyébként bejárják a Városligetet és nem tudják, hogy ez a kerítés miért van ott, azok számára valószínűleg, és ők nem a ligget érthetetlen, hogy vissza-vissza oda, miért találják. Én tudom az okát, ezt megbeszéltük már egy párszor. A kérdés az, hogy ezek ezzel együtt a maguk nemében nem tájsebeke. Nincs ötletem, tehát ha most azt kérdezed, hogy bontsák-e el, és legyen ott park, Uh, uh, én erre nem tudok válaszolni. Mind a ketten tudjuk, hogy az a startpisztoly, aminek el kéne dördülnie, az ma, holnap, holnap után nem fog eldördülni, de egyikünk se tudja, hogy mikor fog eldördülni, egyikünk se tudja, vagy ha tudja, az te vagy, hogy egyáltalán el fog-e dördülni valaha. Így aztán az emberben felvetődik az, hogy ezt a gyönyörű városlégetet bajon ezektől a kvázi vagy valódi tájsebektől lehet-e mentesíteni, vagy sem. És még egyszer, nincsenek ötleteim? Nem, itt is van egy nagyon egyszerű és egyelbonyolultabb válaszom. A nagyon egyszerű válaszom az az, hogy a Városliget törvény, a vonatkozó kormányrendeletek és a Városliget építési szabályzatából koherens és egyértelmű módon levezethető, hogy ez a három hely ez építési helynek minősül, ezen a három helyen előbb vagy utóbb ö, Városligeti Színház, Magyar innovációház, és Új Nemzeti Galéria ö, fog állni. Azok kedvéért azért, akik nem járnak olyan sűrűn a Városligetbe, erősítsük meg, hogy ez a teljes Városligetnek Egy, egy tört tör, tör, része. Tör része, de én azt kérdezem tőled, mint ingatlan és kiveszem a teljes ö, szimbolikus politikai térbe a városléget, teljesen. Tehát e mögött semmilyen áthallás nincs. Van még a városban olyan ö, kerítés, nem tudom ezt hogy kell nevezni, ö, ami egyébként úgy határol el területet, hogy oda valamit terveznek, de valamilyen adminisztrációsokból, pénzügyiokból, másokból az nem jön létre ilyen hosszú ideje. Csak ilyen helyek vannak uh, mindenhol. Tehát az összes foghítelek a 6.-7. kerület belsejében, uh, fönn a Budai Várban, uh, vagy maga Rákos rendszerűvése, vagy bármi, Tehát azok a területek, amelyek valamilyen oknál fogva éppen ebben a másodpercben a városi szövetben egy tájsebet jelentenek, uh, ezek jellemzően azért a nagy közönség számára nem bejárhatóak a teljes nagyvásártelepés telepés környéke, csepelen, számtalan beruházás. Szóval azért mondhatnék ilyet, függetlenül attól, hogy milyen fázisban tart a gondolkodás arról, hogy azok a területek hogyan újuljanak meg, és milyen új funkciókat ö, vegyenek magukra. Ez nem, nem teljesen idegen kérdés, de ettől függetlenül én is értem, hiszen azért 2016-17 óta ezek elkerített területek, és én is azt gondolom, hogy a Városliget megújításában az egy fontos cél és feladat, hogy ezeken a területeken megtörténhessen az a funkcióváltás, amivel visszailleszthetők abba a közösségi térbe, abba a, a különleges szövetbe, amit maga a Városliget jelent. Én sem vagyok boldog ettől. Egy optimális világban egyébként ezek a beruházások már elkészülhettek volna, vagy addig is ennél méltóbb módon lehetnének körbekerítve, fennem hirdetve, hogy, hogy mi az, amire itt vár a nagy érdemű, és miért várja, joggal vagy nem joggal, hogy ide mi épül, vagy hogyan újul meg. Nehéz kérdés, bízom benne, hogy előbb vagy utóbb ezen túl leszünk. A tárgyalásos közbeszerzési eljárásban február elejig várják a rekonstrukciós munkálatok elvégzésére a cégek jelentkezését. Magyar Fotografiai Múzeum. Igen. Ez a cégek jelentkezése... Megtörtént, most jelenleg az értékelés zajlik, az öt ö, ö, olyan cégnek a kiválasztását kell most első körbe megtenni, akik képesek, lehetnek egyáltalán ajánlattételre, ez azok kedvéért, akik ö, kevésbé mélyülnek el a közbeszerzések rejtelmeibe. ez egy úgynevezett előminősítés, e, igyekeztünk minél szélesebb körbe, lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki, aki a Városligeti Fasorban található Glössz megújításában, fotóművészeti múzeummá alakításában alkalmasnak érzi magát, az egyáltalán nomináljon, kiválasztásra kerül az az öt cég, akik valóban képesek majd ajánlatot tenni, már most látszik, hogy olyanok is ö, próbálkoztak, akik soha hasonló léptékben ö, még nem építkeztek, és olyanok is, akik tulajdonképpen én magam sem értem, hiszen akár az ingerküszöbüket se kellene, hogy elérje egy ekkora volumenű beruházás, hiszen ennél nagyobbakat szoktak, ö, most egy szakmai eljárás zajlik, és aztán az öt ajánlattevő egy tárgyalásos eljárásban megpróbáljuk elérni, hogy árérték arányban a lehető legjobb szerződést tudjuk kötni. 25-26? Én azt gondolom, hogy ez reálisan 26 év elején tudja megnyitni a kapuit. Itt léptékében 25 májusában el kell kezdődnie egy kivitelezésnek ahhoz, hogy ez kiállításépítéssel és mindennel együtt 26 év elején egy látogatható közgyűjtényként mutassa magát. Eddig sem aggódtam, most se kellett aggódnunk, hogy kitartatlanul marad a rendelkezésünkre álló időtér. Köszönöm, Bence, a rendelkezésre állást. Vissza vagy várva. Örömmel. Szia. Kármikor. Szia. György Javis Benedeket, a Városliget ZRT vezérigazgatóját nem látták, viszont hallották, támogatott tartalom volt. Köszönöm, hogy eljött, kis Abus főigazgató. Amikor a múlt héten volt a Merlinben ez a konferencia, akkor magamban azért adtam felment, és két okból, csak az egyik a személyi kultuszhoz ön, hogy mondta, hogy nem lesz ott, akkor mondtam, hogy én sem megyek, a másik pedig az, hogy volt valamilyen sejtésem, és ez egyébként is a Rákos rendezővel kapcsolatos beszélgetéseket illeti, korábban ilyen nem volt, hogy 24-48 óra felülírja azt, amiről egyébként előző nap beszéltek. Tehát, hogy ezt most úgy idővel, ahogy ezt a, a Kollár Clemensz mondta, hogy időhöz türelem kell. Tehát, hogy ezt most úgy, úgy, úgy, úgy kell tekinteni, mert hogy ezek nem vésett mondatok, és viszonylag jelentős változások tudnak benne beállni. Ettől teljesen függetlenül kérdezem, hogy a hatodik kellett csütörtöki testületi ülésen elhangzottak, szerint a főváros nem zárkózik az attól, hogy a cirkusz és az állatkert közös üzemeltetésbe, fenntartásba kerüljön. Ez igaz? De ugye egy miniszteri biztos mondta, úgy hivatkozva ránk, mint hogyha erről bármilyen érdemi tárgyalás folytatott volna. Igen, ezt szűrális. Ugye a mi egy dolgot mondtunk, a biodom kapcsán, de azt konzekvensen is 2021 óta, hogy miután nem a mi projektünk, nem mi kezdtünk el bele pénzt költeni, nem beszéljünk, hogy a nyakunkra szakadt a, a, ennek a fenntartása, de, de azt nyilván ezt nem tudunk velem csalni. De befejezni nem tudjuk, de ha az állam elkezdte, és csak akkor hajlandó ezt befejezni, hogyha ideig vagy, tartósabban, tulajdonában marad a biodóm, tehát azt akkor lehatároljuk a területet neki, odaadjuk képetesen a kulcsait, és fejezze be. Ennyit mondunk. De ezt 2021 óta mondjuk, ezt azóta sem gondolta a kormány, hogy ez egy jó ötlet. És egy testületi ülésem, egy miniszteri biztos, aki korábban egyébként a fővárosi cégvezető volt, ilyeneket mond, nem tudom hova tenni. Mit jelent egy egyébként a cirkusz és az állatkert közös üzemeltetése? Nem is tudom, hogy mi közöttük a rokonság, azon kívül, hogy közel vannak egymáshoz. Meg ugyanoda egyet vesznek az emberek, de nem. Tehát, hogy, hogy a, a, az állatkert például azt mondja, hogy azért szakmailag nonszensz is, tehát világszervezetekben, világ világszervezetek azt mondják, hogy ha a cirkusz és az állatkert egy közös cégben van, akkor ez már nem minősül állatkertnek, most ezt... Nem tudom, mennyire van így, vagy nincs így, mindegy is a történetünk szempontjából, milyen ajánlatot nem tettünk. A tulajdonosi bizottságnak az ülése után immáron a cégvezetők megválasztása, kinevezése, majd a következő közgyűlésen mennyire van előkészítve, vagy ahogy ezt szokták mondani, folyamatban van? Hát mai napon megjelenik a pályázat, tehát ahogy a határidő ugye az Jó, volt, hogy 15-ig, az, ha jól emlékszem holnapi nap, tehát a mai napon megjelenik. Úgy emlékszem, hogy a bizottság azt javasolta, hogy március 31-ig lehessen pályázni, március 31-ig lehet pályázni, utána felkért a főpolgármester 21 embert, akik a bizottságnak a tagjai, ezek a tulajdonosi bizottság, illetve a a Klímabizottságnak a tagjai, ők e, meghallgatják a jelölteket, és ez alapján tesznek egy javaslatot majd a főpolgármester számára, amely javaslatot ő vagy megfogad, vagy beterjeszt, vagy nem fogad meg, és újat kér, tehát a végső soron a közgyűlésnek kell ebbe döntenie. Más nem is dönthet, javaslatot meg csak a főpolgármester tehet. Kormányhivatal által kezdeményezett per főpolgármester helyettes ügyben az volt, Bírósági szakaszban van bíróság tárgyalást nélküli döntéshozatalat fog ebben tartani. Mikor? Hát nem tudjuk nyilván. Majd értesülnek róla? Igen, ugye most még nem az a, az a fázis lesz, hogyha jól értem, amikor a bíróság megállapítja azt a tényt, hogy nincsen főpagánster hértes. Megállapítja és akkor utána mi van? Hát ugye utána ez egy ilyen két kétszakaszos bírósági eljárás, hiszen akkor még van egy reakció kényszerre a fővárosi közgyűlésnek. valami az azt mondja, tényleg nincs, most körülnézek nincs. Igen, és uh, utána kérheti a, a kormányhivatal azt, hogy uh, szólítsa felőtt a bíróság, hogy ezt a helyzetet ő jogalkotással reparálja, mert ugye valójában ilyenkor az történik, hogy azt mondja a, a bíróság, hogy hát a közgyűlés nem hozott ilyen uh, döntést, akkor a kormányhivatal tegye meg ezt helyette, és akkor tulajdonképpen ezt nevezzük. Nagyon lehetséges itt vannak, hogy a kormányhivatal kinevez egy főpolgármester helyettest. Önnek volt névjegye? Névjegyem van, azt hiszem. De már azért kevésbé. Van főigazgatói névjegyem, igen. Igen? Tehát nem arról van szó, hogy ilyen magyarosan kiret húz vagy nem, főpolgármester? Ez néz neki. Kiment a divatból, nekem sose volt. Egyébként kiment a divatból, szerintem már kiment. Sok minden ment a divatból. Tehát egyáltalán, amikor az ember azt mondja, hogy fölveszi a telefont, az, az egy teljes anakronizmus, semmi össze, hogy fölveszi a telefont. Tehát így meg lerakja. Tehát így a, a szónapokban az, az, az. ahogy ezt korábban mondták. Térjünk rá erre a Rákos rendezőre? Nem irányítom a beszélgetést. Nem igaz. Figyelj, engem mindig, tudom, fog, tudom. De mindig foglalkoztatott az. Hogy engem mi foglalkoztatott? Igen. igen. Értem, de térjünk fel. Ez rá. egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nekem volt elég hosszú ideig együttműködésem kerületekkel. Én mindig vártam, hogy a másik a partner előjön az, hogy ő miről szeretne beszélni, de sose jött elő semmivel. Tehát azt tudom mondani, hogy egy millióból fordult elő egyszer. És én sose értettem. Tehát eh, én, nekem ma ez a negyedik beszélgetésem, én ezt a pénteket nagyon szeretem. Ez emlékeztet egyedül a régi Kejfejancsira, eh, és eh, Filipov Gáborral és Navras és Tiborral egész fantasztikusan lehet beszélgetni, mind a kettőben a gyakorlatomban a Városlig ezért vezetőjével való beszélgetés szintén nem esik nehezemre, és például az első két beszélgetésben szinte alig használtam a papírjaimat, amelyek arra valók voltak, hogy egyébként irányítsa a beszélgetést, olyan mértékben volt mondandója a beszélgető partnereimnek a saját életükből adódóan. Tehát ezért valószínűleg önnek is módjában állna akkor szerintem beszéljünk a Rákos rendezőre. Mi az, ami önt foglalkoztatja most egyébként? egyébként nyilván a Rákos rendező... De mondhatjuk azt, hogy mi a péntek. Ne, ne, hát, hogy ma mivel fog Ami Ténylegesen foglalkoztat, ezért, ez, most elpoéinkodtam az a dolgon, itt ez, ez a Rákos rendező nem egy kis kihívás. Nem. Be, és nem is e, e, e, abba a tekintetben, hogy most ez, honnan lesz erre majd pénz, mert, e, mert e, meglepő módon talán jobban foglalkoztat annak az igazgatási jellege hogy ebből hogyan lehet, azért ez egy nagyon nagy terület, 85 szóval, hektár. E, az ekkora lehet mértékű... Azt nagyjából szemléltetni, hogy az... Hát egy fél kerület. Van olyan budapesti kerület, aminek a felét... Igen, tehát egy belső kerületnek akár a felét jelentheti. Ugye nehéz ez, mert ugye azért sokan használják a Rákos rendezői pályaudvart, nem túl sokat nyilván, tehát vannak, akik használják, meg átjárnak azon a területen, szerintem átjárható, de, de azért mégis se tudjuk befogni, hogy azért ez egy óriási terület, amin nagyon sok minden van jelenleg is funkciójában. Tehát vannak Sokal olyan bérlemi... Hosszú, vagy... vagy ez egy hosszú terület, igen. Hát, hosszú és keskeny? Hát viszonylag keskeny, igen, de azért ez majd a méretéhez néz képes, tehát azért ez egy elnyújtott téglalap. Hány kerületet érint. Kettő kerület a 13. és a 14. kerületet érint közvetlenül. Tehát azért ennek a, e, hogy mondom, ha ez felépül, e, és lakások is, és közéleti, kö, ö, ö, rekreációs funkciókkal telik meg, akkor nyilván ez nem csak ennek a két kerületnek az ügye lesz. Csak azt szoktam mondani, hogyha valaki belegondol a Marina partba, a 13. kerületbe, hogy ö, az hány évtizede épül. Sos, a ne szűkön nézzük csak azt, amit Marina Páter projektnek neveznek, hanem ugye ahhoz kapcsolódva, hogy folyamatosan terjeszkedik az az építkezés, ahol a Rén udvar tölötte, aztán a lángépgyár, majd előbb-utóbb még, még elkezdtek talán semmit sem csinálni. De, de hogy már az is ki van jelövő, hogy ezek az építkezések nem egyik pillanatról a másikra azonnal kezdődnek el, hanem egy-körül teljesen tartanak folyamatosan. És ezt a pont olvastam, tehát ugye Tóth József ebből a szempontból szerencsésnek mondható, mert lehetséges, hogy ott volt a gyerek születésénél, és befejezésnél is ott lesz kívánok neki ez hosszú abszolút. egészségetnek, hogy legyen polgármester. Igen. De az évtizedek kellene. Abszolút. abszolút. Tehát egy, egy a Bécsi példa volt az, hogy egy 25 éves, és szerintem nem ekkora területű fejlesztés 25 éven keresztül zajlott. És ez nem azt jelenti, hogy a na, az kezdettől 25 év múlva költözik be oda az első ember. Fokozatosan ö, költöznek be oda emberek, és fokozatosan ö, tölti be ezt a funkciót. Menjünk Szalai aki nagyon hozzáértően ér, bár mindjárt hozzáteszem, hogy ugye cikken belül ő is keveri a szolidaritási adót és hozzájárulást, de ezt most már így nézze el mindenkinek. Tehát ö, ez... I írtam és javítom a szöveget, mert lehet, hogy én se veszem hiszem mindig. Igen, itt, itt egymás alatt van... Lehet, hogy kevés szerkesztő van. Be ő érti pedig, tehát maximum. Az első két feltétel a projekt megvalósításához szükséges építési, légi, értékesítési és adózási jogszabályok módosítása, minden olyan törvény módosítása kérhető megalapodás szerint, amely a beruházás megvalósítása miatt szükséges, ebben a körbe pedig különféle adózási, finanszírozási jogszabályok is beletartozhatnak, így a szolidaritási hozzájárulás is. Ugye ezt a cikket valószínűleg elég jól ismeri, hiszen e, jelent meg, 12-én és ön a riportalany, és ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy az ezzel kapcsolatos per felől érdeklődjek, mert ugye most nem csak arról van szó, hogy ez két különböző dolog, hanem most már arról van szó, hogy ez a két dolog akár egy folyóba is övölhetne, miközben mind a kettő jelenleg inkább sem mint megoldás. De valójában összekapcsolódik, egyébként két ágon is összekapcsolódik, lehet, hogy ez egy számmisztika, bár nem hiszek ezekbe, de azért a ha most megnézzük, hogy mekkora a hozzájárulást írt elő 2025-re a kormány, Sokat, az 89 milliárd. Mennyi az, amit, mit, amivel mi számolunk? 30. 80. Igen. Kettő között mekkora a különbség? 51. Mekkora a rákos rendezőnek a vételára? Az is az, az, az, igen. Pont. De Tehát azért mondom, hogy... hogy így hirtelen, ezt most nem mondom azt, hogy hirtelen, mert azért ez nem lenne korrekt, tehát nyilván sejtettük, hogy a kormány nem tanul és nem felejt, tehát nem tanul a bírósági és nem felejti velünk szembeni nem tudom, utálatát, hogy akkor a szolgazatás hozás fog kivetni, mint amennyit ő eredetileg is gondolt. Mi ennek ennyire azt gondoljuk továbbra is, hogy igazunk van, tehát nem lehet nettó befizetője a főváros kormánynak, azaz a kötelező feladatainak ellátásra kapott pénzen túl több pénz nem lehet tőle elvonni szolgálatási hozzájárlásként. De tök érdekes, hogy a kettő az összeg az pont... Úgy gondolja hogy ez nem véletlen. Nem, egyébként véletlen, tehát most mit szen a? Jó, akkor menj, jó. igen. De, vagy, akkor az, vagy akkor valami nagyon-nagyon csodálatos összeesküvés van a háttérben, azért ezekbe kevésbé szoktam hinni. A, az történt, hogy a, megnyertük ugye a 23-ra vonatkozó pert, Erről sokat beszéltünk. Ennek az ítélete még nincsen leírva. Ez... Amíg ez nincs leírva, addig mind a két fél azt mondja, hogy ő nyert. Szerintem utána is ez lesz, de ez egy fogadásom van a dologban. Tehát itt biztos, vagyok utána a kormány azt fogja mondani, hogy jó, jó, jó, ami le van írva benne, ez le van írva benne, de ettől függetlenül neki nem kell visszadni az pénzt. Hogyol még egy perc. Hát miért... Én abban reménykedek, hogy nem, hanem, hogy a kormány jogkövető molygatartást követve visszafizették, komatos azt a pénzt, 2023-ban jogtalanul vont el, de ha mégsem ez történne, akkor egy kártérítési példát indítunk 23 vonatkozóan. Aztán van a 24-re év. Másodperc szaváljon. Ugye arról beszélt a Dellában Baka Navras és Tibor, és itt ezt már megismételte, hogy ugye... Különböző okok miatt ezt a projektet el kellett engedni, és egyébként ez a 2026-os választásra is egyébként kiadással lehetett volna, mert azt a vonzó szövegkörnyezetét, amivel rendelkezett, azt elvesztette. E tekintetben a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos per és maga, ez a Rákos projekt, ezek szerint nem testvérek, mert miközben mind a kettő ritka bonyolult történet, az egyikről úgy gondolta a kormány, hogy el kell engedni, a másikról még nem tudjuk, hogy el kell engedni, de akarják fizetni. Mi a különbség? A hozzájárulás és rákos rendező között? Hát ez egyiket elengedtem a másikat nem akarják kifizetni. Szerintem az a különbség, hogy a, azt gondolja, és ezt a narratívát építi gőzerővel, hogy itt valójában egy vidék Budapest ellentét van, ami butaság. Ugye nyilván a kormány Hol van itt a vidék Budapest ellentésnek hát az építésére lehetőség? Ja, hogy a főváros nem, fizeti, nem akar ekkora mértékű szolidatási hozzáérlás befizetni, mint amennyit szerintek kellene, és akkor ez vidéknek hiányzik. Miközben ugye maga az alkotmánybíróság mondta azt, hogy semmilyen módon nincsen kapcsolat az önkormányzatok által befizetett szolidaritási hozzáérlás, és akközött, hogy az vidéki települések mennyi pénzt kapnak? az a valóság alapot nélkülözőek, de ideológiai befolyásolásra akar. Így van, és hogyha ezt uh, település felül nézzük, vélelmezi ezt a kormány, akkor ő azt mondja, hogy hát van ez a Karácsony Gergely, aki nem aki akarja segíteni, és akadályozza, hogy a kormány És nem mindenki bűvícsen, néz kejfejöntsét. És ez, ez viszonyosan, ez egy tényállítás, tehát hogy ezért a... Már sokan nézik, de ez biztos, hogy nem mindenki. Igen, nézhetnék többen is. Hogy um, ha peresítik, Igen. akkor az mennyi idő? Bíróságtól függ. Nem tudom beengősulni. Tehát szerintem egy viszonylag egyszerű. hogy ha valakinél jogtalanul tartja magánál a pénzemet, akkor azt, és ezt egy Mennyire korábbi bíróságítélet... Hát Eszen... Mennyi pénz van a számlán? Ezt már úgy is régen kérdeztem. Hát, jelenleg nyilván, mint a március 15-én... Uh... Fordulunk át, és lesz kipörőzése adóbevételünk, ezért most folyoszem hitelből élünk, tehát egy, ez. Azt is mondhatnám, hogy sajnos nem e, e, kérdés ez a történet szempontjából. Ha már itt tartunk, hogy a faktorálás lehetőséget kiiktatták az önt mennyire érinti. Hát eléggé, mert ugye eddig ebben értünk Igen. az utolsó negyedik. Csak egy szó... ilyen csupa kellemes témát e, közösségi közlekedési finanszírozás szempontjából, ez egy kihívás, amit meg kell oldalunk, de erre is majd fogunk találni egy megoldást. Ön értette, hogy miért a ki? Igen. Igen. Miattunk. Mert hogy olyan összeghatárt határozott meg ebbe, ami csak a főváros esetében értelmezhető. Tehát ezért történt. ez mennyi volt? A, ugye azt mondta, hogy az önkormányzat a saját cégével e, ilyen faktorális műveletet nem végezhet, és hogyha jól emlékszem, akkor egy 10 milliárd tízmilliárd fölötti tétel volt a dologban, de most ebbe elbizonyítottam, hogy végül az utolsó szövegbe is belekerült de azért ez jól érzékelhetően a fővárosra volt kitalálva. Ha valamilyen szöveggel, pár szóval vagy egyel kéne jellemezni, akkor a fővárosnak és az államnak, vagy a fővárosnak és a kormánynak. Főváros és állam vagy főváros és kormány? Hát egyébként jó, hogyha szabatosak a lenni, akkor főváros és kormány, mert ugye az állam, az valójában nem, magába De... foglalja az önkormányzatokat is, és a kormány. Hát, is. én megengednem magamnak, hogy hülye legyen. Te egyébként főváros és kormány viszonyát ön hogyan jellemezni? Rossznak, elég rossznak most. Az a baj, hogy ezek ilyen hullámok voltak benne, nem nagy amplitúdó volt, tehát azokról azért soha nem mondom, hogy nagy közeledések voltak egymáshoz, de voltak olyan alsó hullámok, amikor, amikor mintha lett volna esély egy minimális érdemi párbeszédre. Én azt látom a rákos rendező, és a szolidaritási hozzájárulás ügy e, olyanok, ami miatt ezt lehetetlenné teszik. Ez valójában politikai alapú? Hát már nem tudom másnak minősíteni, mert hogyha gazdasági alapú lenne, akkor valaki nagyon-nagyon más meccset néz. Ugye ezt e, azért szeretjük, nem szeretjük, ennek, a gazdas, ennek az országnak a gazdasági szerkezete úgy jött létre, hogy itt termelik meg a GDP-nek 36-37%-át. Ez az ország. Ez a város uh, érintkezik a, a magyaroknak a hát minimum 40-50 százalékával uh, szinte naponta ingázással, átmenő forgalommal, tehát valamilyen uh, közszolgáltatásokat biztosít számukra. Uh, hogyha itt termelik meg ezt a mértékű GDP-t, és ennyi emberrel van kapcsolatba, akkor ehhez jó minőségű közszolgáltatásokra van szükség. Az önkormányzat mit csinál? Közszolgáltatásokat biztosít. Közvilágítást? közösségi közlekedést, útfenntartást, hogy most akkor néhányat kiemeljek ebből a történetből. Ha ezt nem engedik neki ellátni, akkor bármit gondol a magyar kormány a GDP növekedéséről, nem fog megtörténni, mert biztosan a magyar gazdaság szerkezetéből adódóan először ezek a Először Budapest, majd a modernizációs centrumok fognak lendületbe jönni, és ők tudják magukkal húzni azokat a fejletlenebb régiói települését, járásait az országnak, amelyek még valóban fejlesztésre szorulnak. Ha ezt nem engedik, mert elvonják ilyen mértékben a pénzeket, és nem lesz a végén jó közszolgáltatás, vagy nem lesz semmilyen közszolgáltatás, az a magyar gazdaság szempontjából hol jó? Megválaszolom sehol. Tehát ezért mondom, hogy ha ez nem gazdasági, társadalmi politikai szempontból irracionális, hogy miért csinálnak. akkor csak egy magyarázat van, a politikai. Szerződés alahíró? Nincs. Hát mikor lesz? Hát nem tudjuk, mert ugye a, minket nem értesített az MNV, hogy a másik fél, akinek még mikor elővásárlási joga nem? van 30 nap, ahhoz képest, hogy közgyűlés előtti hétfőn érkezett a papír az elővásárlási gyakorlásáról, Uh, onnan 30 nap, azt szerintem az ilyen február 20-a körül. Jó, tehát akkor még. Hát február 20. -an. Másfél hét. Uh -huh. Tudunk valamit is a Stocktonról, vagy ezt a stockton kell megkérdezni? Hát legfőképp a stockton kell megkérdezni, vagy a kormányinfón kellett volna tegnap. Ugye tegnap, azt, vagy, tegnap lehet, nem is volt kormányi fog végül, szóval. de hogy, de, hogy az utoljára azt mondta a gulyás miniszter úr, hogy szerintem nem fog élni ez. Az, az, az, az nem volt értelmezhető, tehát szerintem azt felejtsük el. Tehát, hogy ő, ő úgy belelát ebbe, né, néha már olyan, mintha egyébként érintetlen, lenne, de ez egy rossz mondat volt. De az, hogy nekik nincs ehhez erejük, tők erejük, az minden ezen meglepő volt beleértve azt a hírhalm azt, ami egyébként ennek a felválasztása De egyébként a bármikor előtte jelezheti, hogy ő nem kíván élni ezzel, mert nem kell neki megvárni a 30 napot. 27 éhez helyez képest 10 napon belül kell fizetni. Alájárástól szerintem 10 nap. Most ezt a mohót ezt nekem érte nem kell. Melyik szempont? Hát ez a nem ez, hanem az, hogy nem, azt, azt nem adhatja oda, de így is maradt elég pénz. Szerintem itt egy... És sose fogom elfelejteni, a hírtévében évekkel ezelőtt volt egy lakossági fórum, és csak ezt tudom, itt van a papír, föltonom a olvasni, és ott volt egy győri polgár, aki egy konkrét kérdésben, amit most nem érdemes előszedni, azt kérdezte a polgármestertől, és mondja a polgármester úr, ő meg fogja szabazni azt az izét? <gül> <gül> És ez itt most, ez az izé. Tehát a, a, a, valamiért azt érezte a Mól hogy ő, ő neki helyre kell rakni a, szerintem talán a frakcióvezetőnek a mondatait, amik érthetőek voltak mindegy, én nem tudom miért kellett ebben a, maguknak is belekeveredniük, már hogy a Múhú Mol Nekünk erre van forrásunk, amit erre használunk. Arra használunk, amire gondoljunk, illetve hát nyilván kötött módon, hiszen ezt mondtam, hogy nem lehet osztalékként elvenni a BKM-től, a budapesti közművektől, de a budapesti közművek, miután most elektronossá válik, ő ezt ennek a vételére felhasználhatja. Egyébként hozzáteszem, miután vagyon, tehát nem kiszórja a városba ezt a pénzt, hanem vagyonnál alakul át, ezért tulajdonképpen ő ezzel a semmilyen módon nem tud károsodni, hiszen egy elemmel bővül az ő portfóliója. Tekintettel vagyok mindenkinek az idejére, ugye ahogy én tapasztalom, cáfoljon meg, vagy erősítsen meg, az aláírástól számított fél év, az központi jelentőséggel bír, mert ott egy sor dolognak meg kell valósulni, és ha ez nem valósul meg, akkor nyista. Hát ugye a második vételárészhez nagyon-nagyon sok mindent kell teljesíteni az eladónak, azaz a magyar kormánynak ebben a történetben. Mondok néhány példát. Meg kell például állapodnunk a máv hogy milyen alapon használja, milyen jogcímen használja és hogyan. a Vágányokat. Vágányokat. Ezek a vágányok nem kiválthatóak. Rövid távon egészen biztosan nem. Ezek kerülnének a föld alá? Hát a vállalásuk szerint előbb-utóbb ezeket befednék és zöld fe... park jönne létre. Lázár János. Mi kell hozzá? Igen. Vagy majd a kormány biztos, a valami miniszteri, biztos cél volt kérrel jelenők igen, Lázár János, mi? Mi nem, a nevét nem ismeri. Ugye ki kell, akkor erről megállapoduk Második, hogy arról, hogy, hogy milyen jogcímen használja a MÁV. Mi lehetséges? Hát valahogy, tehát most jelenleg ugye az a mi területünk teljesen. Fizetni Miért? Érte? Vagy valami van fajta Nyilván nem gondolom, hogy az áthaladáshoz mi feltétlenül pénzt kérnénk, de valami fajta együttműködést kérhetünk. De most azt ne előlegezzük meg, milyen ajánlattal érkezünk. Lendem. Akkor kettes, ezeket a területeket, amit használ a máv a szerződés alapján, ki kell szabályozni, ez most egy jó csúnya szó, de Igen. így hívják, ki kell szabályozni a területből, önálló helyrezi szám kell tenni, Többi területet le kell határolni, Földhivatal? szintén hivatali szempontból, és a kihatárolást követően azt mondani, hogy ez a terület, ami a mávé, akkor ezt a máv visszavásárolja a fővárostól azt a csíkot, amin az általa használt épületek és sinek van. Onok az árat kiállapítja meg. Ez egy jó kérdés, ugye nyilván le lehet vezetni a szerződésben szeretnék négyzetméter árból, de lehet, hogy egy külön alkuh, hiszen az arra meg kell állapodni kérdés. Aztán meg kell állapodni arról, hogy a szemét és a talajmentesítés, kármentesítésről, ugye nem azt az a szerződést, amiről beszél a kormány, hogy ezt vállalta, hanem az arról van szó, hogy erről meg kell állapodni, hiszen nem tudjuk, mi van a földben, azt most már tudjuk már egy videó hogy a Budapest-sportcsarnoknak Budapest a hullad, vagy az építési törmeléke a teljes budatet csak, hogy arra gondoltam, hogy elmennék és ez meg Tehát, hogy az a, Buda, a Budapest-sportcsarnok egy óriási építmény volt. Ez, ez... ez ugye mi is onnan tudjuk, ezt most nem tudom megmondani, hogy mely területén van ennek a hatalmas teretnek, de az, az, és hogy ez a teljes, vagy a fele, igen, áll, ugye, de ezt mi is onnan tudjuk, hogy van ilyen ott, hogy maga, még Lázár János jelentette be, egy videón 2023-ban hogy? hogy hát akkor elindul ez a projekt, majd akkor ők kitakarítják ezt. Ugye a életleg életleg. ez egy kormányvállalás volt. Így van, és lám-lám, de érdekes, még itt van a Budapest porcsarnaknak is a szemete. Ami ugye akkor történt, amikor szintén Fidesz kormányból. Igen, igen, és ugye ők is, tehát ez kormányzati épület. A... De ez, az, az ott egy, egy legális szemét lerakó, vagy ez mégis hogyan gondolja ki? Tud legális szemét hát, lerakó lenni, tehát azért ennek vannak szabály, hogy, hogy ki gondolta jó ötletnek, hogy oda lerakja, azt utána ott is hagyja, azt én nem ez csak azért nem lett botrány, mert ez egyébként állami terület is, így azt. Könnyen lehet. Hát... Nyilván, hogyha egy fővárosi területre pakolják le, akkor botrány lett volna már milyen alapon de halványgőzre nincs, hogy ez mennyi. Mekkora mennyiségány tonna nem tudom megmondani. Szóval erről meg kell állapodni, akkor ezen kívül meg kell állapodni az ön által is hogy nekünk ehhez a beruházáshoz milyen jogszabály módosításokra van szükség. Finanszírozási szempontból, adózási szempontból, építési szempontból. Hiszen olyan mértékben Slendrián volt az alapszerződés, hogy ezt ugye nem tárgyalták ki még az arab befektetővel annak idején, hanem beleírták, hogy majd akkor jogszabályi módos... módosokkal. Hát, amit mondtam, Slendrián volt. De ez. Siettek. Okay. Ez ennyi. Siettek. Ez láthatólag siettek ebbe a dologba. Vagy nagyon nagy összeesküvés van, és ez elén mondtam a beszélgetésnek, hogy nem hiszek az összeesküvés elméletekbe. Vagy az van, hogy oly mértékben kapkodtak és gyorsan tető alá hozni, hogy ezért elnagyolták ezeket a szerződési feltételeket. Tehát erről például meg kell állapodnunk. Ez iszonyatos mennyiség. Így van. És akkor meg kell Ennek állapodunk. az előkészítése a bevő Tudog. dolga? Hát uh, nyilván nekünk érdekünk, tehát ugye ezzel mi dolgozunk, hogy akkor azt mondjuk a kormánynak, hogy ezt szeretnénk. Mi ilyen jogszabálymódosítási környezetet akarunk. Nyilván, amire ül neki, lesz valami reakció, mert nem azt jelenti, hogy neki kötődik. Feltérképezik a területet, ugye addig, amíg a szerződést nem írják alá, addig effektív ö, történés ott azon a területen nincs. Hát, vagy nem ad... a miénk a területet, az olyan, mint hogy más ingatlanában értem, hogy okay. fogjuk venni, de azért nem... Okay. Aláírják a szerződést, akkor utána szemre vételezik. Néven végig megnézzük, igen, tehát azért van egy alapfogalmunk, hogy hogy néz ki a területet, nem akarom azt eljártani fogalmunk. a szennyezettség fogalmunk. mértékéről, hát az lőszermentesítés, hát. talajcsere, ezeknek a szemeteknek az elhordása, amikor 25 milliárd forintról beszélnek, az nem is értem, mert ez ugye összeg, hogy arra szamok nincsenek. Sajnos a kármentesítés az nagyon drága, tehát a, van egy szintén ilyen közös területünk a az állammal, ahol a kár mentesítési felelősség nála van a, az MVM-nél, ez az ö, Óbudai gázjának a területe, sokkal-sokkal kisebb területről van szó, és ott a, és nyilván ö, talajszennyezettség és, és, ö, és ö, talajszennyezettség között nagyon nagy különbségek vannak, tehát nem akkor azt mondani, hogy egy az egyből összehasonlítható, de az egy ki, arányéban így jelentősen kisebb tület, és azért ott is e, beslések szerint 10 milliárd környékén van annak az értéke, amiért el lehet végezni a kármentesítést, és azt se csinálja meg egyébként a jó ideje, most már többször összen lejárt a határideje. Tehát, hogy akkor nekünk valóban az van, hogy akkor felmérjük egyrészt ezek a hogy mondjam, primér szemért, tehát ami az, mekkora mértékű, hol van, hogyan állhatunk neki, hiszen nekünk is érdekünk, miért kipucolni a területet, csak azért is... Itt ugyanazzal is, a miniszteri biztossal kell tárgyalni, hogy ez egy másik miniszteri biztos lesz, vagy egy másik ember. Tehát, nem tudom, mi arra tettünk javaslatot a kormánynak, hogy próbáljon meg egy csatornás rendszert képíteni, tehát a kormányzati bürokráciába bár ügyesek vagyunk, de mi se szeretnénk elveszni. Úgyhogy és akkor még van egy dolog, amiről meg kell állapodnunk, ugye a kormány vállalt több mint 300 milliárd forint értékben infrastruktúrafejlesztést, de hogy ez milyen jellegű, milyen ütemezésű infrastruktúrafejlesztés, erről is meg kell állapodnunk hat hónapon belül a, a kormányzattal, tehát hogy ezért ezért nagyon-nagyon-nagyon sok megállapodást kell kötnünk a birtokba vételt követően, és mondom, még a birtokbaadás is egy izgalmas, hiszen az azt jelenti, a birtokbaadást követően miénk a Használta a használ teljes jogcímet, tehát nagyon gyorsan a mávnak ki kell találni, hogy hogyan szeretné használni ezt a területet. Ráadásul, ahogy olvastam, egy külön projektcéget hoznak létre, hanem a BKM-en belül különül el valamilyen csapat, ami ezzel foglalkozik, bár hosszú távon nem tudom, hogy ez alkalmas a megoldásra. Ugye nem is ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy valóban hogy hosszú távon valószínűleg náló lesz, de jelen pillanatban, ebben a fázisban, ebben az első, mondjuk mondom azt a bő egyéves időszakban, amíg a, amíg a megállapodásokat megkötjük, meg az szükséges felméréseket, addig a BKM-en belül költség a nyilván nem egy önálló projekt céget hozunk létre, A a belül kezeljük ezt a helyzetet, hiszen a BKM ennek a tulajdonosa. De nyilván ez egy nagyon szoros fővárosi felügyelettel foglalkozni. Ha aláírják, akkor utána elbúcsőzik a családjától. Nem szeretnék kiköldözni a Rákos rendezőre. Nem erre gondoltam, hogy nem lesz semmi ideje. Eddig sem lehetett sok, de... Egyrészt az, az valószínűleg akkor hatékonytalan lenne, hogy én csinálnám ezt a dolgot, csa, főleg csak is Felügyeli. egyedül, de az, hogy a felügyet et, a, a, a, nyomunk követjük a városházáról, az nem nyilván nem egy embert jelent, hanem több embert jelent, és egyébként a politikai e, vezetőjének nyilván a főpolgármester tud lenni. Um, a startpisztoly, ez a vagyonkezelő, néhol lesz aláíró? Helyileg? Hát, Logikus, valószínűleg ott, igen. Uh, akkor eldördül, és akkor ott egy nagyon bonyolult és szakszerű munkának kell kezdődnie ahhoz, hogy ez fél éven belőle hát A megállapodások meg legyenek ahhoz igen. De és az fél részéről. Majd arra fogom kérni, hogy ez bekövetkezik, akkor csináljuk majd egy rajzot a Bukám orvos volt és különböző betegségeket egészen fantasztikusan tudott lerajzolni annak érdekében, hogy szemléltethető legyen, hogy mi mindenről van szó, és hogy egyébként időarányosan melyik területen hova, mennyi idő alatt kéne eljutni. Hát ez, ezek szerint erre még van idő, de ahhoz, hogy az ember akkor következetesen, mert ugye akkor a beszélgetéseinek egy részét ez foglalja le, és Isten igazából az a kérdés, hogy mennyire együttműködő a kormány, hiszen ez a fél év arra is bizonyíték lehet, hogy a nem együttműködő kormányjal mennyi idő után érzékeli azt, hogy ez már behozhatatlan? Uh, ugye a fél év az nyilván Nagyon az meghosszabbítható, hogyha azt látják ah. a felek, hogy tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy a, a fél éven belül a nem végez a kormány ezekkel, hmm. akkor, okay, akkor muszáj okay. kiszállnunk ebből a szerződésből, akkor nyilván ez a második vételár csúszik azért jelentősen. Tehát ugye addig, amíg ezeket nem teljesítik, és... Nem eddig hosszabbítható a... Hát a felek meg tudnak állapodni majd nem bármivel, de, de ugye azért nem jó ez, mert akkor egyrészt a kormány is azt mutatja, hogy ő inkompetens, mi meg szeretnénk ebben haladni. De az egy fontos hogy ha már ugye egy, megtanult az ország egy szót ennek a projektnek a kapcsán, ez a dologösszesség szó, a, mire jók ezek a történetek, akkor, akkor az ebben való vállások is a dologösszesség része. Tehát nem lehet szalámizni, mint ahogy egyébként a Lázár miniszter mondta, hogy először takarítsa ki a kormány szemetét onnan a főváros. Majd utána hajlandóak velünk tárgyalni más dolgokról, de ezek párhuzamosan létő dolgok, ezeket nem lehet szeletelni szerződés szerint se, már pedig azért mégiscsak tartsa be a kormány is a szerződést, ha már aláírta. Ez politikai döntés, hogy meddig tart ki e, ilyen jellegű megnyilatkozások és ennek megfelelő lassúság mellett a főváros? Hát nyilván ez egy dönt, politikai döntés, igen, persze, de. Ha fél év alatt tételezzük fel, nem következik be, és nem, tehát nem állnak ö, ö, rendelkezésre ezek a feltételek, akkor a kifizetett pénz visszajár? Hát ha végén visszalép a szerződésből, mert ellehetetlenül, akkor visszajár, persze. Sőt, és nem ha nem akkor azt is peresíteni Sőt, hogyha egyébként a, a, a, a kormány hibájából nem történik meg, akkor duplán jár vissza, vagy legalábbis visszaér egy, egy plusz összeg a dolgot, tehát ezen mert akkor még bukhat is a akkor Mennyire a objektív a felelősség? Minden szerződésnél az objektív felelősséget a végül a bíróság állapítja meg. Hát Szerint, kevesebb, el. Szerintünk objektív, de hát most nyilván ez, ahogy a szolidaritási a vonatkozó pernél is látszik, hogy már a megítélt döntés után is még vitatkozunk egymással, hogy mi hangzott el azon a tárgyaláson, ahol mondjuk én ott voltam ők, meg nem, azért az, de mondjuk ez írásban foglalt, ítélet után könnyebb lesz talán. Két kérdés, az egyik az, hogy hogy állnak a színházaknak a finanszírozási megállapodásai. Március végéig kell megkötnünk, azt látom reálisan, hogy ez a mind a kormányzati döntés, mint a fővárosi döntés a márciusi közgyűlés tud ebben realizálni. Én szerintem rendben leszünk, de nyilván még, még azért sok tárgyalási forduló van hátra. A másik, nincs előttem baráink Krisztina megnyilvánulása, mindaz, ami most rákos rendező kapcsán történik, pénzügyileg okozhat esérvet a fővárosnak. Ezt nem mondta Maraim Krisztina, ez az én szövegem. Igen. Ugye az első részlet, megvan a forrásunk, a második részlet, azt ugye pont nagyon hosszan beszéltünk arról, hogy, hogy időben nem tudom, hogy mikor kerül erre sor, de hát ebből a következően könnyen lehet, hogy hogy azért még ez fél évnél is hosszabb idő, nem biztos, hogy feltétlenül ezt a költségvetési évet terheli, e, és hát azért azok között a bizonytalanságok között, amik a kormányzati présbe vagyunk, hogyha az időtávot nézem, akkor nem a rákos rendező finansz... vételának a finanszírozása jelenti időben a legnagyobb aggályt, hanem például a szolidaritási nála az a makacság, katató makacság, amivel a kormány tekint erre a történetre. E, úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy, belá hogy le tudom vezetni azt, hogy ez a projekt finanszírozható, de ez Szükség van arra, hogy a kormány hatékony legyen és együttműködő, és ne pedig a kormányzati bürokráciát mutassa meg számunkra, ahol elveszünk hát meg Nem csak, is. hogy a kormányzati bürokráciát, ugye lehetséges, hogy ez a vidék-főváros ellentétének a bemutatására, vagy akcelerálására is alkalmas, de az igazi ö, ideológia az látható módon az, hogy tessék, van erre pénzük, akkor miért panaszkodnak. Tehát ez az, ami alapvetően megy, és ez nem is hatástalom. Ezt nem tudom, hogy hatástalom, vagy hatásos. Ember, ember nem érti a Rákos. Tehát azt kell, hogy megértsen, hogy Rákos rendesít ma elmagyarázza, és holnap rá elfelejtik, illetve annyi minden történik, annyi minden Jajos. mondanak. Az Általánosításokat azért nem szerettem, mert a, a, az ember nem érti, ugye ez egy olyan mondat, mintha az a Ön sen, senki, és a mindenki között csak ez a két kategória lenne. De most... Ezt a filozófiai vitát félretéve ebbe a dologba. Ebben igazam ez nem egy könnyű történet. Ez, mint ahogy hogy, szerintem pont egy arról beszéltünk, hogy a bonyolult dolgok azok, azok mindig a valóságról szólnak, a nagyon leegyszerűsített dolgok azok meg csak netto kommunikáció és nem a valóság. Ez bonyolult dolog, tehát miről szól a valóságról. Nem fogom tudni jobban leegyszerűsíteni a bonyolult dolgokat. Ebből következett csak azt tudom mondani, hogy a, a, amit eddig is, hogy hiába nem lenne a rákosrendező projekt, nekünk a főváros működtetésére nem lenne több pénzünk, de jelzem, amennyit most el akarnak venni, szerintünk jogtalanul csak egy évben, az annak a pénze, amit 2039-ig ki kell fizetnünk Rákos rendezőre. Tehát még egyszer mondom, nem idén, 51 milliárd forint az idén akarják elvenni tőlünk. Rákos ára 2039-ig kerül 51 milliárdba. Nem 26 Még egy utolsó kérdés, ami eszembe jutott. Aztán új nekem, hogy a kitörés napi megemlékezések kapcsán a fővárosnak semmilyen kompetenciája nincs leszámítva az, hogy az ő területén zajlanak ezek az események? Ott voltunk, az ott, én személyesen is ott voltam kedden az Ostrom 80 rendezvényen, ahol három budai kerület polgármestere tartotta, és a, szél, a Szénatéren, és egyébként ott koszúrozás is volt a dolgot. tehát hogy ott voltunk, jelen voltunk ebben. De, De például a szombati események, amelyek a téren párban, hegyen zajlottak. Ja, ugye ebben részében nyilván ez rendőrségi kérdésége. Ha erre gondol, tehát a, a kitörés napi túrára, vagy igen. nem tudom, mit hát elvezek. Ez is több van. Hát mint láttam, igen. Tehát most már ez kez... én, én is kezdek ebbe eltévedni, mint ön a Rákosrendező történetben. De én, mitán lakhelyemet tekintve érintett vagyok, ez minden évben megvan. De, igen, most, tudom el... kéne, hogy a Széchenyi emlékhegyi emlékművet miért keresik fel, de ott több százan voltak, és nem úgy tűnt, mint hogyha a rendőri biztosítás lett volna. Nem tudom, hogy... Ebbe. Tehát, hogyha arra irányul a kérdés, hogy ezek a kitörésnapi napi emléktúrákkal kapcsolatban van -e a fővárosnak szervezési felelőssége, nincs, sőt, nagyon nincs. Biztosítást felelőség... sincs, mert ugye ez rendőrségi kérdés. Hogy a rendőrsége hogyan priorizálja ezeket az eseményeket, azt meg nyilván nem tudom. Hát csak az ő területén zajlik, ez annyiban kérdezem, hogy... hogy, úgy, hogy hát látsz, ettől hogy még te nem, talál. tehát, hogy ö, nem tudom megmondani, hogy miért biztosít valamit, és miért nem biztosít valamit a rendőrség. Köszönöm. Én is. Hét. Köszönöm szépen. Kikísérem. Ennyi, András. Jó.